Några ord om situationen som vi har i Sverige och globalt. Vi har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge under en längre tid som innebär ett behov av att stärka också det psykologiska försvaret och anpassa det efter dagens förhållanden. Den nya myndigheten har ett särskilt ansvar för det psykologiska försvaret som innebär ett viktigt steg i uppbyggnad av ett modernt totalförsvar. Myndighetens uppgift är att leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Och också lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller psykologiskt försvar. Sverige är idag utsatt för desinformation, riktad mot svenska myndigheter, förtroendevalda, organisationer, Företag, redaktioner, journalister, forskare, tjänstemän och debattörer. Informationspåverkan i form av till exempel desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, vårt beslutsfattande och vårt självbestämmande. Ett aktuellt exempel är att det förekommer missinformation, desinformation och ryktesspridning om covid-19-vaccinen. Och pandemin. Här förekommer till exempel konspirationsteorier om att pandemin medvetet planerats av en maktelit. Att vaccinet innehåller mikrochips som kan användas för övervakning och kontroll befolkningen. Ibland kan man skratta åt en del av de här konspirationsteorierna. Men man ska vara medveten om att när sån här informationsspridning förekommer. Är det mycket viktigt att kontra med korrekt information och fakta. Ett mycket viktigt uppgift för den nya myndigheten under 2022 kommer också att vara att arbeta för att stärka samhällets förmåga att identifiera och bemöta otillförlig informationspåverkan riktad mot Sverige i samband med de allmänna valen. Så sammantaget är det uppenbart att det finns många viktiga frågor för den nya myndigheten att hantera både på kort sikt och på lite längre sikt. En nära samverkan med andra aktörer i samhället kommer att vara en förutsättning att nå framgång.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 Idag så är det måndagen den 18 oktober 2021 och vi samlade Daniel, Patrik och jag, Martin, för att göra ett avsnitt nummer två av eh, boken 1984. Eh, och inför den här så tänkte, tänkte jag att vi kunde prata lite kring eh, YouTubes riktlinjer och jag har för några dagar sedan såg jag en film på, ja, som förvånansvärt nog låg kvar på Youtube, som heter Monopoly Who Owns the World. Och i den här Youtube-filmen så går den här presentatören nog igenom ägarstrukturen av alla företag i världen. Och det är så då om man går in i till exempel en matvarubutik så finns det en uppsjö av olika märken som man kan köpa. Men gör man, går man hem då och så tar man en liten titt på ägarstrukturen i det här market så ser man oftast att den ägs av en annan korporation. Och sen så ägs den här korporationen i sin tur av en annan korporation. Och det som man får fram av den här Youtube-filmen då det är att i princip alla kända varumärken i världen. Alltså när det gäller matvaror, när det gäller byggindustrin eller it Uh, ja i stort sett alla områden som du kan tänka er så är det inte mer än en, en, tre eller fyra aktieägare och de tre största de, det är Vanguard, Blackrock och State Street Corporation det är de här som man kommer att hitta då om man gör den här läxan uh, och, de, och de här företagen äger ju givetvis då uh, Youtube och Google och Facebook och uh, alla de stora eh, plattformarna som vi känner till globalt. Och då kan de ju sätta vilka regler de vill. Och det gör de ju då till exempel med Youtube som vi tänkte titta lite närmare på deras eh, riktlinjer. Så jag har dratt fram eh, de har ju tagit fram tidigare har de har haft riktlinjer för till exempel hate speech och sånt att man ska inte eh, lägga upp någonting hatiskt eh, innehåll. Och, och då Uh, lägger man ju fram en bild av vad som människor uh, känner är hatiskt. Till exempel att man, uh, man säger att andra ja uh, man ska uh, ha hjälp människor eller uh, något som är helt uppenbart att det här är absolut ingenting som man säger i det offentliga rummet. Men sen så tar man den stämpeln så det som människor har i sitt sinne av att Halesbys är. Så tänker. känns uh, till exempel när det kommer något mediedrev att någon journalist har skrivit någonting som uppenbarligen är lögn. Och så, och så uppstår eh, blir en massa människor upprörda över den här lögnen. Och så skriver de eh, kommentarer till, eh, om den här journalisten vad de tycker om den. då Och då, eh, då skriver man ju då att en hatstorm har uppstått mot den här journalisten. När det snarare då kanske är välgrundad kritik som den här journalisten får. Men i människors sinne så är det här... Eh, Ja, de som fortfarande är i systemet i deras synner så är det ju den här eh, hate speech-retoriken då. Men eh, det Youtube nu har gjort sedan eh, covid-19 började, det är ju att uppgradera det här då vad man inte får göra på deras plattform. Och då är det ju till exempel eh, att skriva någonting som inte stämmer överens med vad WHO och andra så stora globala aktörer har kommit fram till. Så då har vi tagit fram deras policy för felaktig medicinsk information om covid-19 och då är det ju ett dokument då som, som de har tagit fram och där kan man bland annat läsa att Youtube tillåter inte innehåll om covid-19 som utgör en stor risk för allvarlig skada och de tillåter inte innehåll som sprider felaktig medicinsk information som motsäger lokala hälsomyndigheters eller världsmedel hälsoorganisationens, VOOs medicinska information om covid-19. Det här är begränsat till innehåll som motsäger VOOs eller lokala hälsomyndigheters riktlinjer för behandling, förebyggande åtgärder, diagnos, överföring, social distansering och självisolering, existensen av covid-19. Se sen så har de skrivit en klassul att de kan komma att ändra den här policyn då som en följd av att globala eller lokala hälsomyndigheter ändrar sina riktlinjer gällande viruset. Så det, det, där kan man ju dra en ganska bra parallell till det här 1984. Vad det är som Winston Smith gör. Vad är det han, han har för arbetsuppgift egentligen? Eh, han sitter ju där på sitt sanningsministerium. Och så får han in eh, ny information från systemet vad som ska vara gällande för dagsdator och så ändrar han det då så att delar deras äh, historiken mm, och ja, vad säger ni grabbar har, har ni sidan uppe här är det någonting som ni mm. känner för ja och visst, jag, det. Här? jag och, och tittar här och tjänar Martin Vanlingen som ja, okay. man säger <laughs> det är, är, är läggsta inledningen uh, ja Nej men det, det, det här är ju verkligen, Ja, man ser ju verkligen paralleller till 1984. Och man kan ju säga så här att, jag menar det här som Youtube säger då, att vad är sant liksom? Jo men det är det som eh, lokala hälsomyndigheter och världshälsoorganisationen säger är sant. Och allt annat är lögn och det är farligt med lögn så att då tar vi bort det. Från våran plattform. Och det där är, det, det, jag tycker det är väldigt fascinerande liksom hur, man, hur man gör detta nu. Att man, man pekar ut då eh, auktoriteter i detta då. Va? Och det är, det är ju då folkhälsomyndigheten i Sverige då. Va? Och det de säger är sant. Och det får man inte ifrågasätta. Till exempel får man inte ifrågasätta existensen av covid-19. Och det blir väldigt fascinerande då för att ja visst, eh, skulle man ringa eh, FOM eller fråga Tegnell finns covid-19? Ja det är klart det finns skulle han säga då. Eller covid-19-viruset då va. Men om man gör som John Blade har gjort eh, det vill säga att han har skrivit en officiell han har gjort en officiell förfrågan till Folkhälsomyndigheten <hör> och frågat efter bevis för covid-19-viruset. Men då har han ju formulerat sig väldigt noga. Han har ju skrivit att, att han vill ha ett, ett bevis för att det här viruset har isolerats i ordets rätta bemärkelse. Och från en människa som har varit sjuk då. Och då svarar ju Folkhälsomyndigheten ja, utan krusiduller att nej. Vi har inga sådana dokument eller vi har inga sådana bevis va. Så de säger ju själva att de har ju inga konkreta och enkla bevis för eh, covid-19-viruset och det här SARS-CoV-2. Men det spelar ingen roll i den här världen förstår ni. Och det spelar ingen roll för vilka riktlinjer Youtube har utan det här covid-19-viruset det finns för att lokala hälsomyndigheter och och WHO har gjort den bedömningen att det existerar. Och de har också gjort den bedömningen att som de här re re rekommendationerna kring munskydd och social licensiering och vaccination så att säga. Där har de också gjort bedömning. Och de bedömningarna är de rätta och riktiga. Och de är den medicinska auktoriteten. För om vi tar till exempel även barnvaccinationer nu då så går ju då Folkhälsomyndigheten ut och rekommenderar vaccination av barn ner till eh, 12 års ålder från och med den 11 oktober. Och, och här är det ju så att det spelar ju egentligen ingen roll vad man har för eh, insikter och, och, och hur mycket man har lärt sig om den här, de här jävla lögnerna, höll jag på att säga, <laughs> att att det faktiskt inte finns några virus och att eh, den här typen av allopatisk medicin egentligen inte fungerar. Utan det, det man sysslar med det är ju att förgifta kroppen på olika sätt då. Men även om man inte är där va. Även om man är i mainstream-narrativet så är det ändå inte så svårt att räkna ut att det här att vaccinera barn i det här läget. Det är inte särskilt bra va för vaccinationerna inte prövade. De har inte funnits så här till länge. Och jag tror att överlevnaden för unga och barn i så, att, så kallad covid-19. då Att man får ett positivt eh, sån här PCR-test eller covid-test. Överlevnaden från barn som har den åkomman då, att de har testat positivt i det här. Är någonstans på 99,99 ,99 någonting då va? Eh, och... Vad man börjar se trenden för biverkningar då för de här vaccinerna. Den är ju stor och, och, och det är många barn i andra länder och sen när det kommer in på värs och sådana här, eh, när man kollar biverkningar då, att det är mycket liksom hjärtsexinflammationer och det är mycket komplikationer hos unga människor då va. Så att det är inte så svårt att... Se problem här. Va? Och det är ju också många medicinska, andra medicinska auktoriteter då som inte är folkhälsomyndigheten eller WHO som ser detta. Till exempel så finns det en, läka, en artikel i läkartidningen, en debattartikel, där som har rubriken eh, barnvaccination eh, för covid-19 strider mot beprövad erfarenhet och vetenskap. Va? Och så är det över 20 läkare som har skrivit under. Så att jag menar, oavsett vad man tycker och tänker va, eller liksom, så, så kan man ju konstatera att här råder ju ingen medicinsk konsensus. Och då fanns det ju i alla fall, jag vet inte var den har tagit vägen. Men, men förra de åren så fanns det någonting som hette försiktighetsprincipen. Men den har ju helt ut, åkt ut genom fönstret här då. Mm. Och nej, så att ja, vi, vi närmar oss verkligen att 1984 här. Eller man ser enorma paralleller med 1984 i det som händer nu med sanningsministeriet. Och vilka det är som, som ska säga vad som är sant. Va? Mm, precis. Ja, det blir en, en utläggning. Vad säger du Daniel? Jag håller verkligen med och det är samma sak som det vi råkade ut för... För att de tog bort vår kanal på YouTube. För då började de ju med policyn som var ganska svår att hitta då. Som, eh, som innebar att eh, om någon skulle hävda att ingen dog i ett visst historiskt event. Så eh, där, där det är väl etablerat enligt sanningsministeriet att någon dog. Då eh, kommer den kanalen få en varning då. Slutar vi borttagen. Så det blir ju inte bara vår podd som. Var borttagen om det var i början på Sommaren 2019 mm. Det var ju många andra eh, Poddar som kanske var hade styrspunkt i Australien Eller USA eller Kanada eh, Och England Som, som också varit borttagna eh, Som kunde hävda det då Kring vissa event Som eh, har spelat ut så här i historien Som vi har gått igenom i tidigare poddar eh, Och eh, man, man ser ju verkligen det här tydliga mönstret över att Du ska lita på makten, aktiviteten Eller sanningsministeriet uh, Du ska göra som de säger Och du får inte ifrågasätta det och, och liksom Folket som då sitter och tittar på de här Så kallade nyheterna Så kallade experterna, så kallade vetenskapen De ska bara blindt svälja det här som om att det inte Fanns en gråzon Där det fanns olika saker Som skulle kunna diskuteras kring uh, Huruvida någonting är sant eller inte, eller hur mycket sant någonting är eller inte. Men, mm. men ofta, liksom när nyheterna eller sanningsministeriet talar till folket, då tar man bort den här gråzonen och man, man säger bara att saker och ting är svart eller vitt, eller att ni ska tycka, Och som vi har sagt. Och det, det finns ingenting komplext i den här frågan. Man behandlar ju, liksom, tycker jag, då folket som, som småbarn många gånger i, i nyheterna, eh, där man tar bort. Allt som kan vara komplext Och så försöker man bara beskriva i Några få korta ord Vad, vad folket ska tycka um, Och ibland så lyckas De till och med göra det utan Premisser, som exempelvis när Ingves Står i tv och säger att inflationen är 2% Utan att han förklarar till honom han Och folk ska då bara tro på det Blindt uh, Och uh, i det här fallet med, med, med covid så, så kan de ju försöka lägga upp vissa premisser men många av de premisserna verkar ju vara eh, väldigt svaga och det går att ifrågasätta dem och det finns en gråzon. Eh, liksom vad, vad, vad finns det för bieffekter och hur länge borde man studera ett vaccin egentligen innan det släpps på marknaden och sådana här grejer. Och från vi har hört tidigare så kan det ju ta 10-12 år och släppa ett vaccin på marknaden, men nu släpper man att på 5 minuter, eller flera stycken på 5 minuter från olika bolag. Det blir liksom bara så himla konstigt och så himla löjligt. Hela den här delen då med att man bara ska lita blindt på auktoritet, maktexperter och så kallad vetenskap, fast inte så vetenskapligt alla gånger. Men de tror inte i folk på att det ska vara vetenskapligt. Mm. Um, att, ja, nej, det, det är så jag ser på det. Precis. Jag tänkte att eh, när många ser igenom systemet så, så har man ett sånt här läge att man tänker att ja, men allting måste ju vara precis tvärtom mot eh, YouTube och Expressen och vad de skriver så här. Men det är det som de gör som är lite förnuligt så här: att de blandar sanning med lögner så att det blir ju väldigt många som hoppar på de här eh, halmgubbarna. Som de bygger upp då. Jag tänkte till exempel när, när de skriver deras lista här vad det är man får och inte får säga om covid-19 då. Då är ju en första punkt är ju att man får inte då förneka att covid-19 finns och det är ju sant. Man får, sen får man då hävda, inte hävda att inga människor har dött av covid-19 och det är ju sant eftersom covid-19 inte finns. Eh, och sen så är tredje punkten hävda att ett vaccin garanterat skyddar mot covid-19. Och ja, ett vaccin kan ju inte skydda mot någonting som inte finns. Så att, men där, ja. Och sen så har man hävde att hydroxychlorochin bota mot covid-19 får man inte göra då. Och det är ju till exempel då många inom den alternativa läkarsvären som är lite kritiska mot den här Eh, snabbframtagna vaccinet då och som menar att man kan bota covid-19 med hjälp av hydroxychloricin men det här är ju då en läkemedelsprodukt som man ju tänker på då som också är framtagen av Big Pharma och eh, åberopar man auktoritet i följd av att man är läkare som har man ju fått den här titeln via en, gått en, en skola hos systemet där man får lära sig vad sjukdom är enligt systemet och då är det ju då att det är ju hemska bakterier och virus som, som gör oss sjuka. Så att då blir det ju, ja, ska man kritisera systemet och fortfarande åberopa sin titel så, så kan man ju inte komma så nära sanningen då. Och det är ju det här, det är här som många folk fastnar då. Att titta här på Youtube, här får man ju inte ens hävda, tog droptopirogin, bota covid-19. Ja, nej, men det finns ju där en anledning för att man ska fastna i sådana här tankebanor då, till exempel. Mm. Nej men precis. Ja Nej, mm. men mycket väl uttryckt Martin. Och det man gör där då. Det är ju liksom det att. jag även om nu inte vaccinerna fungerar. Så befäster man ju det, det här eh, felaktiga medicinska paradigmet då. Som har blivit förhärskande under 1900-talet. Och det har ju tagit med ett tag att förstå att det faktiskt är så. Också trots att jag, jag har ju tittat på medicin i över tio år nu. Va? Men, men det är rätt svårt att faktiskt lära av sig allting mm. som man har tagit för självklart. Då, va? Och det är ju det här att mediciner, ja, antibiotika och sånt där, funkar väl då? Va? Men det gör ju inte egentligen det. alltså. Hela det här medicinska paradigmet som har blivit helt rådande under eh, 1900-talet det stämmer ingen vidare alltså man, man kan inte ge olika saker och på så sätt eh, ta dö på det onda i kroppen och göra människor friska va? utan det man kan göra för att människor ska bli friska det är att, att, att hjälpa kroppen i dess egna ansträngningar och ansatser för att göra sig frisk va så Jag menar det här, vi, vi ser ju idag så ser vi på det här när man blir förkyld och influensar då va? Ja då har man blivit sjuk och så kan man eh, dricka massa jävla C-vitamin eller, eller eh, eh, ta eh, ja, mediciner mot halsfluss och så vidare, antibiotika och sådär då va? Och det är det ju också, det är det ju det som är så lurigt också med det här med man får liksom en falsk feedback då va? För att, jag menar, har man ont i halsen då va? Ja, men håller, kroppen håller, alltså de, det här vi kallar sjukdom Det är egentligen kroppens Naturliga Ändamålsenliga och nödvändiga Utrensningar Som behövs ibland va? Och blir man sjuk ofta Då, då, då ska man fundera lite på, Över sin livsstil va? För det är förmodligen så att man, man äter fel Man stressar för mycket Man sover för lite Och så vidare va? Man, man, för, för då då ansamlas gift i kroppen som behöver. Och då behöver kroppen stå städa ibland. Och det är det vi kallar för sjukdom då. Mm. Men det som händer då, va? Det, är, det är det som är så löjligt. Om man, om man drar i sig kV-penin, när man har en halsfluss. Ja, då försvinner ju halsflussen, då, va. Men det som egentligen händer då, det är att man får i sig ett nytt. Man får isa ett gift, va. Och då så blir kroppen stressad. och då... Den håller på med den här utrensningen liksom och det, det skapar ju obehag hos oss då va. Men då får man visa någonting annat och då, oj vad hände här liksom? Och då slutar den med, med den här pågående utrensningen va. Och hamnar i någon slags beredskapsläge kring det här giftet som kom in va. Och, det, och, då får vi, och då blir vi av med vårt halsont och det tolkar vi som att ja, nu blir vi friska va? Men det som oftast händer, och det ser man ju då när man ger antibiotika då va, det är ju det att ja så småningom så kommer halsontet tillbaka. Eller den här infektionen då som man säger sig bota med antibiotika då va. Och sen så är det ju det att ger man antibiotika flera gånger då va, då har man plötsligt förgiftat så kroppen så mycket att då måste den hålla på med den här utrensningen ändå va. Då, då finns det, och, och det kallar man då för eh, antibiotikaresistens eller mördarbakterier va? När förgiftningsgraden av kroppen har blivit så pass hög då. Att, eh, det, ja, och det kan ju leda till, till döden då, sepsis till exempel va? Och det där är, det är helt det är skrämmande liksom. Hur, hur, hur galet det har kunnat bli. Och det har varit, det har varit väldigt svårt att, och, att tänka i de barnen och förstå att det faktiskt är så. Men det är ju verkligen en, en växande skala av människor i världen som, som börjar fatta detta nu då. Mm. Hur totalt upp och ner medicinen är. Och som sagt, för att gå tillbaka till det här då med, med hydrokloroquinet och att det mm. finns mycket i de här konspirationsteorierna. Det är ju ett sätt att, att ändå hålla kvar det eh, felaktiga medicinska paradigmet som vi har då va? Mm. Och det är ju ett sånt här knep alltså det, är ju, det är ju det man gör väldigt ofta Det finns ju sådana här uttryck Djävulens bästa knep Det är att låta två lögner slåss om varandra mm. Att det finns covid-19 Att vacciner funkar, det är en lögn Att kloroquin Eller någon andra mystiska mediciner Skulle vara bättre mot covid-19 Ja, det är också en lögn mm. Men då så sitter man ju där då. Och... Och ser bara de här två sakerna. liksom, oh, Officiella narrativet säger det och, och de här. De säger det här andra. Ja, men jag vet ju att de ljuger om det. Ja, men då, då är väl de här snubbarna. Eh, ärliga då, va? Och sen när jag säger ärliga, de, de kan ju lika gärna ha gått på den lögnen också, ska vi säga då. Va? Mm. Att, för det, det ser man ju väldigt många i liksom det här alternativa Så här, de, De. Eh, Plockar upp de här grejerna då Och, och, och, och kollar inte Eller funderar inte riktigt då, Kring det Och det är och för sig, det är svårt att göra också det, det tar tid Precis, och det är ju det här um, A call to authority som är så stark hos människor också Att uh, när det är någon vetenskapsman Eller så som säger det här Så ger det extra och till hela. men då, då kan jag återigen gå tillbaka till den filmen jag inledde med som jag, jag kommer lägga in då Monopoly att eh, ja, om man söker på ägestrukturerna så kommer man i princip komma fram till att all, alla institutioner och, och så ägs av samma företag och, och då är det även de som ger anslag till de här forskarna som ska få fram den här barnbytande forskningen så att det vi får, det är ju inte alls det de vill ge sken av. Alltså att det är en, en forskare som sitter och är nyfiken på hur världen fungerar och inte heller vill än att äh, få ut den här informationen då för att det ska komma mänskligheten till gagn. Utan det handlar ju snarare om att den här forskaren den äh, ska på bästa sätt, äh, mest övertygande, komma fram till en redan färdigtagen färdigtagit resultat och den som kommer få på det mest fyndiga sättet och bästa att övertyga människor om att den här lögnen är sann det är han som får de bästa anslagen och det är ju så som dagens forskning går till då kan man ha i åtanke så jag tänkte hoppa in där Bobby, att, uh, i, i boken så pratar man de om det här uh, där de har ett samtal kring uh, vem som har uppfunnit flygplan och helikopter och så vidare när han då pratar med den här tjejen om hon är eller vad. Då, då var det liksom att hon han tyckte då med sin analys när han lyssnade på henne att Winston tyckte att hon ifrågasatte bara partiets propaganda om det när, liksom, när det rörde hennes eget liv ibland, så kunde hon möjligtvis eh, ifrågasätta partiets propaganda och i övrigt så brukar folk bara strunta i politik i, i ganska hög utsträckning till, fram till att de själv blir drabbade då av någonting. Uh, och han, när han liksom satt och funderade där i boken då Winston så, så skriver han också att The difference between truth and falsehood did not seem to be important to her. Alltså hon brydde sig inte så mycket ibland, eller väldigt ofta om någonting var sant eller falskt. Uh, och det fick på honom att tänka liksom Och kanske då vill, vill folk verkligen veta sanningen och höra den uh, och, och i det här samtalet då som man hade med henne i boken Så, så trodde ju hon då att uh, partiet hade uppfunnit flygplan Hon hade ju fått lära sig det i skolan och aktiviteten i skolan i hela sitt liv uh, Men i början på 50-talet när Winston själv då Gick i skolan och var ung så hade han fått lära sig att partiet bara hade uppfunnit helikoptern. Men tolv år senare då så började de hävda att partiet inte bara hade uppfunnit helikoptern men även flygplanet flygplanen. Vilket är varför Julia trodde på att partiet hade uppfunnit båda två. Och liksom, man kan ju också se lite av det där i barn som, för att dra ytterligare paralleller, som tror på jultomten. Så blir de väldigt knäckta när de till slut inser att... Jultompen kanske inte finns Och det, det kan liksom krävas Att föräldrarna och en del andra liksom Försöker intala barnen Det var bara på skämt i några år och Det är bara skoja med det. Och, det och det är ju för att barn precis som vuxna Har ju då en ganska stark Pognitiv dissonans Där man vill så gärna tro att de ser sant för att det är så många som har Sagt det under en viss tid Och för barn så räcker ju bara med att folk Har sagt en kort tid att jultompen finns att de ska tro på jultompen men, men samtidigt är vuxna likadana i mycket i, I den här kognitiva dissonansen Så när liksom, folk som är vuxna idag har växt upp i, i skolan Och lärt sig en massa med saker som de tror är historiska fakta Och som de tror är vetenskapliga Då, då blir de också väldigt liksom knäckta och, och det är lite som du var inne på tidigare på tyckte, med att eh, Då vill man kanske inte lära sig det här Om man... Man tycker då oftast många gånger att, att sanningen spelar ingen roll och, och folk vill inte ha fel i liksom olika uppfattningar som de har trott så, så länge. Och då vill mm. de heller inte tala om ämnen som de känner att de potentiellt kan ha fel i. Så liksom när Winston sitter och berättar för Julia att flygplan liksom fanns redan innan han började i skolan så tycker han inte ens att det är viktigt att veta vem som har uppfunnit det. och börjar inse mm. att det skolan har lärt, lärt ut här henne var fel. Och det är tyvärr så ofta som, som mänskligheten fungerar. Det var bara den parallellen mm. bra det Nej men det, det är väldigt bra eh, reflektioner, Daniel. Och jag, och jag tänker på det att, jag menar där pratar om partiet då. Att partiet har uppfinnit någonting. Och det blir lite konstigt egentligen för att ett parti blir liksom, ju en grupp. eller De kan ju inte uppfinna någonting då va? Eller har det varit något slags kollektivt uppfinnande då va. Men vi har ju precis samma sak i eh, våran eh, värld då va? fast där har vi ju då enskilda personer förstår. som är, fast de tillhör partiet då va? och de är ju helgon liksom alltså man, om man tänker på religiösa termer de har ju blivit helgon då va och ett sånt helgon som vi har det är ju till exempel Newton då va Newton han eh, han upptäckte ju hur eh, planeterna faktiskt rörde sig då att alla planeterna rörde sig runt solen och det fick man ju, jag kommer ihåg, jag, jag, vi hade liksom det där i trean, så började man prata om det då, om, om, i skolan då va. Jag har någon sån här tidigt minne när jag var med i fröken bak. man fick hjälpa till fröken och bära grejer va. Så var man fram någon sån här solsystemsmodell då, det var jättespännande liksom. Så det, det där fick ju, Jag i alla fall på 70-talet då när jag gick i skolan så fick man det där i sig väldigt tidigt då va. Och det är liksom, det har ju blivit en sån här, det går, att, det går ju inte att prata med människor om det. För att om man liksom, om man, för att jag menar rent logiskt rationellt så är det ju så att jag menar, Newton, han upptäckte väl inte hur planeterna faktiskt rörde sig. Han gjorde en modell, eller han förbättrade en befintlig modell då. Så att den, den blev lite stämde lite bättre med ja, de faktiska observationerna av planeternas rörelse på himlen då, va? den här Kepler-modellen och han petar in en konstant så att det stämde lite bättre då va men grejen är ju det att när man väl börjar titta ordentligt på det här och, och, och fundera hur det egentligen kan vara då utifrån de lagar om geometri och så vidare som vi har va? Då, då, då blir det faktiskt Eh, klart att det kan inte, planeterna kan inte röra sig på det sättet som, som Newton har så att säga bestämt att de gör då va men, men det är ju en sån här grej att det, det kan man ju inte ifrågasätta då va, det precis som du säger då att tar man upp det, då, jag menar 99,9% som bara pff, bort med den där liksom det där vill jag inte höra mm. va det är liksom bara mm. la det precis. blir för mycket det är liksom bara det i kortslutning och om det är någon som Går in i, i eh, Polemik kring det där va Då, då, då kommer mm. ju de här grejerna att då är man så jävla dum som man inte tror att ett äpple Faller till marken då va mm. För att det är ju någonting som sägs Bekräfta eh, Newtons celestiala Mekanik då att ett äpple faller till Marken bekräftar att den modellen stämmer Men det är ju också Idiotiska dogmer egentligen Det förstår man när man börjar plocka i det Liksom att de sakerna hänger ju liksom inte ihop va Men så, mm. så har man kopplat ihop Det i människors hjärnor mm. Och sen så kommer ju nästa grej då va? Att, att eh, eh, Om man ifrågasätter de här grejerna Då är man ju så dum Så att så då, då tror man ju förmodligen att jorden är platt också mm. Och sådana grejer va? Så att det, det är intressant liksom Det här hur eh, Man skapar de här eh, Dogmerna Och så och så blir det så va. Och det, det går liksom inte att, att resonera kring det. Eller ifrågasätta de här sakerna va. Så, så har hon och den här fått lära sig att, att partiet uppfann flygplan i skolan. Då är det så. Mm. Ja. Mm. Precis. Men det, det är... andra grejer kan de se igenom. Lite mindre saker kan de se va. Men, men, mm. men vissa av de här riktigt stora grejerna de är... Mm. Ja... Det är det här gamla uttrycket, vissa lögner. Ja, det är de stora lögnerna som fungerar. Mm. Va? De, de, de mm. kan vi inte ifrågasätta. det mm. ja, jag, jag tror att konditioneringen, alltså, under ju fler år konditioneringen sker i skolan och under sin uppväxt så svårare det blir det att bryta ur mönstret. Och det, som, som vi nämnde tidigare i den här podden så beskriver jag även lund här i sin bok, Propaganda, att äh, har man gått igenom en, en konditionering som är tillräckligt stark till länge så det blir väldigt väldigt svårt för människor att ta sig ur den konditioneringen och göra saker och ting i sitt huvud liksom att unlearn som de använder sig på den engelska termen då, för att förstå att någonting som man tidigare trott på kanske faktiskt inte är sant. Det blir väldigt väldigt svårt att, att göra när man har trottet i folk en massa olika saker under lång tid. Det blir väldigt väldigt svårt för dem att tyvärr att se igenom. Eh, Många stora längre i, här i världen. Så mm. att... Uh, uh, de, de som har makten liksom... Och det och de pratar de också om i boken. De har de gjort det här med flit. Där man pratar om att... Uh, liksom... Uh, the privileged minority has no functions. Skriver de. And, and this could only be realized if every, everyone had about the same economic power. Uh, but because they don't... Hierarchical society is, is only possible... Uh, because uh, hierarchical society is only possible by poverty and ignorance så uh, de, de säger liksom att egentligen är det så att de här ytterst privilegierade människor som bestämmer över världen, de fyller egentligen ingen, ingen större funktion de låter bara alla andra jobba åt dem de själva, men, men egentligen behövs ju inte de. alltså folk skulle ju kunna leva och, och fungera och leva i ett skyddsamhälle utan dem men men du kan bara liksom inse det här om du kommer till en viss insikt och har en viss ekonomisk makt för att föra dig uppåt och utbilda dig på ett annat sätt än den, den formella utbildningen som jag fått. Och, eh, därför säger de också att det här hierarkiska samhället som vi lever i det, det är endast möjliggjort av att de som har makten har skapat fattigdom och ignorans åt folket i och med att de här superrika då egentligen inte behövs. Um, det, det är också någonting som de tar upp uh, Efter uh, Vad det kan vara, halva, halva boken där Någonstans i, så, så skriver han det mm. 24. Mm. Mm. Mm. Yes. Ska vi börja gå in lite på klippen Som jag förberett här då? Uh, ett uh, Första klipp Det är lite längre så att nu får uh, Stoppa uh, min för, uh, Förinlästa Inspelning uh, När nu behagade ha någonting och, och och inflika, så kan vi köra den, för den är lite längre än ungefär 17 minuter. Men jag börjar köra inläsningen här så stoppar när ni, när ni vill. Alla de trosförställningar, vanor, tycken, känslor, attityder som karaktäriserar vår värld är egentligen utformade för att upprätthålla partiets mystik och förhindra att den nutida samhällets verkliga natur blir uppdagad. Fysiskt uppror eller någon som helst förberedelse till uppror är för närvarande omöjligt. Från proletärerna hotar ingen fara. Lämna åt sig själv kommer det i att i generation efter generation och från sekel till sekel fortsätta att arbeta, fortplanta sig och dö. Inte bara utan någon drift att göra uppror utan oförmögen att fatta att världen kunde vara annorlunda. Farliga kan det endast bli om den industriella teknikens framsteg gör det nödvändigt att ge den mera utbildning. Men eftersom militär och kommersiell konkurrens inte längre är av större betydelse håller folkbildningsnivån de facto på att sjunka. Vilka åsikter massorna har eller inte har betraktas som likgiltigt. De kan få ha intellektuell frihet och därför att det saknar intellekt och sen partimedlem däremot kan inte ens den ringaste åsiktsavvikelse i den obetydligaste sak tolereras. En partimedlem lever från sin födelse till sin död under tankepolisens uppsikt. Inte ens när han är ensam har någon, någon sin vara säker på att han är det. Du kan stoppa det var han än finns uh, sovande eller. Uh, jag tänkte på det så, som du läste där att det här med intellektuell frihet alltså du, du får ha det så länge du talar en intellekt så att jag tänkte på det när, när folk går och um, röstar och lägger en lapp i en låda vart fjärde år så är det ju så att liksom, enligt de så kallade nyheterna då, så är det ju oerhört många röstberättiga svenskar som och då, röstar i Sverige så jag tror att Sverige är ett av de länderna som uh, där röstdeltagarna traditionellt sett i alla fall har varit ett väldigt, väldigt högt sett till uh, per capita då. Per antalet röstberättigare Så folket kan ju då Få ha sin intellektuella frihet Och tycka lite olika Om man nu ska rösta på Sosan eller Moderaterna Eller Miljöpartiet eller vad det nu kan vara Så länge du inte har intellektet Att se att alla spelar i samma lag Och att alla Alla de här driver ju liksom Många globala Agendor mot samma håll Oavsett vad du röstar på så vill man då liksom skapa ett kontantfritt samhälle där du inte får välja om du ska betala med kontanter eller visakort. Då, då gör man det oavsett. vilket du gå rösta på som ett exempel. Så de håller ju liksom. De upprätthåller någon slags charad eller mask för att säga ja, att det är folket som har makten, men folket har ju egentligen ingen makt alls och folk har ju liksom fått lära sig att tro på det genom termen demokrati som ska betyda folkstyre mm. men folket styr ju ingenting det är ju den här eliten som styr men så länge de inte har intellektet att se igenom det här då, ja, då tillåts ju såklart folk att rösta för val för parti. de förstår inte att de här partierna alla de här hästarna springer för samma stall. Mm. Helt mm. Exakt. Ja men precis, jag, jag, jag håller verkligen med om det och det kan ju bli nästan skrattretande uppenbart liksom, hur, hur det här funkar liksom. Jag tänker på det som hände i, i somras eller i våras då när det var några corona i, i Stockholm då va? och då var polisen där och, och, och släpade pensionärer och småbarnsföräldrar över över en äng liksom för att de hade samlats där och, och skulle, skulle liksom ja de hade samlats var ju liksom inga ja men samtidigt då i samma vecka liksom så, så var det ett par tusen fotbollssupportrar som samlades och, och tågade. Jag, jag minns inte riktigt vad det var för då, va? men, men det var inga problem för polisen. Det, det tyckte inte de var en, en, en folksamling som behövde hanteras på något sätt. Va? Så att det blir så uppenbart för att liksom, om, det, om det är fotboll som ni håller på med. Va? inga problem. Va? Men, men om ni på något sätt... Eh, Uh, uttrycker minsta eller samlare kring det här som, som man uh, hittar de här uh, lagarna och skiten som man hittar på då som för, för att förstärka diktaturen med, med det icke-befintliga covid-19 som förevändning. Va? Om, man, om man samlas kring det, då är det bara nej, nej, nej. Då kommer polisen direkt då. Va? Så mm. uh, ja vi får bara liksom vi, vi får röra oss inom, det, det är ju den här åsiktskorridoren va, och, och, och det är ju liksom också att politikerna de formulerar ju alltid vad vi får prata om då vi får, vi får prata om skolan och, och klimatet och blätten bläva och så sitter folk och tycker och har massa utläggningar om det. I, I tv och media Och man får gärna demonstrera Mot också då va? Men det är ju bara för att det är liksom problemformuleringar Som kommer från makten Som de själva har hittat på Och då är det helt mm. okej va? Så att vi ska känna det här Att vi är ju med och bestämmer va? Jag mm. menar, En mm. sån ironisk grej som jag har börjat förstå nu va? Det är ju det här Jag menar när man när man börjar titta på de här jättestora lögnerna då, va? Så, så, ja, man, man fattar ju ganska snart att det inte finns några atomvapen. Eh, för man ser att, att de här eh, så kallade kärnvapensprängningarna, och det är Hollywood-klippt eh, då, va? och då börjar man ju fortsätta kärnkraft. Då kan man ju fundera lite att vi fick, oj vad vi fick tycka till om kärnkraften. Kommer ni ihåg det? Vi fick ha folkomröstning. Det var mängder med demonstrationer. Och man, hur mycket debatt i tv fram och tillbaka. Ska vi ha kärnkraft? Ska vi inte ha kärnkraft? Hur farligt är det? Sådär så då va? Kan det ha att göra med det? Att det där var en problemformulering som makterna hade hittat på själva. Och eh, de tyckte det var jättebra att folk engagerade sig i det. För att det spelar ingen som helst roll. För det, kärnkraft funkar inte. <laughs> <laughs> <laughs> ja, precis. Jag menar, jag, men, jag, jag, jag då, jag säger jag har liksom inte gjort min läxa vad det gäller kärnkraft. Men jag börjar liksom se de här grejerna. Ja just det. Ja. Mm. Mm. Kan det vara så? Mm. Ja, och Han, han skriver det i boken där han pratar om uh, att det, det var samma ekonomi i de här olika superstaterna. Och att uh, det fanns ju olika filosofier som uh, man knappt kunde skilja på. Men... men uh, och det är lite som, som jag har pratat om tidigare och skillnaden vad det gäller ekonomi mellan socialism och kapitalism. Att alla kör ju Fraction Reserve Banking. Mm. Uh, och uh, de kunde då ha olika ledare för det här som var liksom nästan halvjuda och skrivaren i boken. Uh, och det kan ju vara så uh, även idag att folk kan se upp till olika ledare som har varit socialister, kommunister eller kapitalister. Uh, men... Uh, så, och så länge, så skriver han i boken, så länge de här olika filosofierna är i konflikt med varandra så står de också upp tillsammans med varandra, varandras bärkraft. Eh, så liksom oavsett vilken du väljer, du väljer filosofi A, B eller C. Det spelar inte så stor roll, men alla de här får behålla sin makt i mån också. Eh, bara du väljer en av dem eh, så behåller... Eliten i de här olika superstaterna Sin, sin makt eh, i nästa vecka och nästa år också eh, Och regenterna då skriver han i boken De, de, de förstår ju hur det fungerar eh, mm. Och de, de ser ju till Att hålla det på det sättet mm. Ja men precis och det, är, det är också hela tiden Det är ju den här illusionen av val va? mm. Att ja du får välja liksom, Men egentligen så får man bara välja Mellan de sakerna som Som makten slänger fram att välja va och, och det spelar inte så stor roll vad du mm. väljer va? ja, men det är ju samma sak med den här liksom, det här vi pratade om förut då, med, med covid-19 och chloroquine och det här då, va? att ja jaha, du, du tror inte på mainstream-narrativet liksom. ja men då slänger vi fram mm. lite annat här och så kan du välja det istället liksom. mm. så, ja. Ja, ska vi köra på litegrann nu Goldsteins manifest så får jag mm. stoppa, stoppa. Nej, nej. Det det. Vaken, i arbete eller vila, i sitt badkar eller i sin säng kan han granskas utan förvarning och utan att veta om det. Ingenting som man företar sig är likgiltigt. Hans vänförhållanden, hans avkoppling, hans beteende mot hustru och barn, hans ansiktsuttryck, när han är ensam, orden när han mumlar i sömnen, till och med hans typiska kroppsrörelser. Allt blir misstänksamt granskat. Inte bara varje egentlig förtelse utan varje excentritet, hur oansenlig det är, varje ändring i vanor, varje nervöst beteende som möjligtvis kunde vara tecken på en inre oro kommer med säkerhet att bli upptäckt. Han har ingen valfrihet på något som helst område. Å andra sidan är hans handlingar inte reglerade genom lag eller någon klart utformad föreskrift. Oceanen saknar lagar, tankar och handlingar som då det upptags medför en säker död, är inte formellt förbjudna och de oändliga utrensningarna, arresteringarna, tortyrförhören, inspärningarna och vaporiseringarna utmöts inte som straff för verkligt begångna brott utan utgör endast en utplåning av personer som möjligen skulle kunna begå brott i framtiden. Av en partimedlem krävs inte bara att han har de rätta åsikterna utan också de rätta insikterna. Många av de åsikter och attityder som fordras av honom är aldrig klart uttalade och skulle inte kunna uttalas utan att blotta de motsägelse som ingår i enxos. Om man är en naturligt rättrogen person kommer han under alla förhållanden att veta att behöva tänka efter vilken den rätta åsikten eller önskvärda känslan är. Men varje fall kommer den grundliga mentalutbildningen som han undergått i barnrummen och som rör sig kring nyspråksbegreppen krimstopp, svartvitning och dubbeltänk att göra honom ovillig och oförmögen att tänka, på gr tänka grundligt på någonting alls. En partimedlem förväntas sakna privata känslor och luckor i sin entusiasm. Han förutsätts leva i ett oavbrutet rasande hat mot utländska fiender och inhemska förrädare. I triumf över segrar och i underkastelse inför partiets makt och visdom. Det missnöje som alstras genom hans torftiga och liv, vänds avsiktligt utåt och ges utlopp genom anordningar sådana som två tvåminutersatet och spekulationer av slag som möjligtvis skulle leda till en skeptisk eller upprorisk inställning dräps i förväg genom hans tidigt förvärvade inre disciplin. Det första och enklaste stadiet av denna disciplin som kan inläras även av små barn är vad som på nyspråk kallas krimstopp. Krimstopp betecknar förmågan att tvärt sig liksom instinktivt begränsat till någon farlig tanke. Den innefattar förmågan att inte fatta analogier, att inte kunna upptäcka logiska misstag, att missförstå det enklaste argument som strider mot engs samt att bli uttråkad eller illa berörd av varje tankegång som går att utveckla i någon tjettisk riktning. Krimstopp betyder kort sagt skyddande enfald, men det är inte nog med enfald. Tvärtom kräver rättrogenhet i ordets fulla bemärkelse att man behärskar sina egna mentala processer lika fullständigt som en urmänniska sin kropp. Det oceaniska samhället vilar i sista hand och tror att storbror är allsmäktig och att partiet är ofyllbart Kan man säga att Storblå i verkligheten inte är allsmäktig och partiet inte är Jo, alltså den reflektion jag fick på det här med Krimstopp och att ett barn kan lära sig det då. Det är ju att liksom stoppa varje kritisk tanke innan den kommer. Liksom. Och sen mm. det här med, med eh, hat och raseriva. Alltså jag får ju Greta Thunberg i huvudet. När hon sitter där liksom. Bara, you should be ashamed. Så här var kring det här med klimat. Och, och sen så det här språkbruket man använder nu till klimatvetenskapen. Då är man ju alltså. Nu är man ju en klimatförnekare då. Om man har någonting att säga om det här. Om att ja vi kanske kan göra andra saker än och. att. Och och begränsa koldioxidutsläpp det, det är ju krim krimtänk och det ska ju till ett krimstopp där va så att, att det det det kan man ju inte göra va? man kan inte prata om och, och jag menar det, det blir så för det är ju många liksom ja man hör ju inte om dem då va men det finns ju liksom många forskare kring det här, och, och och såna här saker man kan se att det här inte stämmer det här med uppvärmning och sånt för att det faktiskt är mer is och det är kallare och så vidare. Då, att det kanske skulle vara så att den här koldioxiden som, som släpps ut av dem så kallade också. Det där är ju så intressant. Det satt de att prata om på radion idag också. Då, va? De, de fossila bränslen. De pratar om de, det fossila kolet och det fossila kolets historia. Och hur man, ja, det var redan i romariket va Så äldrade så man ved Men sen så hittade man fossilt kol Och började bryta det då va Och det är just det här Vi, har ju pr vi pratade om det för, för många avsnitt sedan Det här med energin och det här Och, och, och det var ju någon, det är någon jänkare på Youtube Man sitter ju och garvar liksom åt att folk tror Att olja har ett fossilt ursprung. Det vill säga att det, det är gamla döda fiskar. Eller snäckskal eller någonting. För det kan helt enkelt inte vara så va. Utan olja är ett flytande mineral. Och kol är väl ett icke flytande mineral då va. Men i vår religion så måste ju de här bränslena. Måste ju vara fossila va. Det måste komma från. Ja det är kolet är väl då. Eh Träd och palmblad som har pressats ihop under årmiljonerna. Och som vi nu eldar upp på några decennier då. Va? Det är ju så här som man kan känna det här scarcity kring det här. Och att vi gör någonting. Vi våldför oss på naturen. Liksom. Det här är en ändlig resurs. Va? Och, och nu ser du ju det här att det, det här kommer ju liksom att, att förstöra klimatet fullständigt. Då, va? Man, liksom, man, ja, man är väldigt... Duktig på att skapa de här sakerna som ska göra att vi accepterar att de tar hiskligt mycket betalt för energi och att de bygger om hela energisystemet nu och fordonstransportsektorn till ett mycket dummare och ineffektivare och miljöfarligare. System skulle jag säga. Som alla de här jävla batterierna har det liksom. Nu ska ju hela fordolotten vara batteridriven till eh, 2030 eller vad det är. Mm. Ja. Nej, det är en dum värld. Jag, jag får citera Simon här. Det är en dum värld vi lever i. Tyvärr. Mm. Mm. Ja, ska vi köra lite till då? Eh, ja, jag, det. jag vet inte. Daniel hade Hade Daniel något? någonting också? Ja, jag tror jag Ja, ah, nu kör, kör, kör, mm. kör vi på Martin. kör vi på? Uppstår behovet av en alldeles svikande, ständigt fortgående flexibilitet i behandlingen av fakta. Nyckelordet här är svartvitning. Tillämpning. Tillämpat på en motståndare betyder det att hans vana att oförskämt påstå att svart är vitt. Tvärt emot uppenbara fakta. Tillämpad på en medlem av partiet betyder en lojal villighet att säga att svart är vitt då partidisciplinen så kräver. Men det betyder också att förmågan att tro att svart är vitt och att, än mer att veta att svart är vitt och att glömma att man någonsin har trott motsatsen. Detta kräver en fortgående ändring av det förflutna vilket möjliggörs av det tankesystem som egentligen i sig innefattar allt det övriga. Som på nyspråk heter dubbeltänk. Att ändra det förflutna är nödvändigt av två skäl. Av vilka det ena är sekundärt också att säga försiktighetsmått. Detta sekundära skäl är att en partimedlem alldeles som proletären godtar de nutida levnadsförhållandena delvis därför att han ingenting har att jämföra med. Han måste avskäras från det förflutna alldeles som man måste avskäras från utlandet därför att det är nödvändigt att han tror sig ha bättre ställt än sina för förfäder och att den materiella genomsnittstivån stadigt stiger. Men det långt viktigare skälet för ett tillrättaläggande av det förflutna är att behovet att säkerställa partiets ofelbarhet. Det består inte bara i att tal, statistik och alla slags arkivuppgifter ständigt måste moderniseras för att visa att partiets förutsägelser har varit riktiga. Det är också så att inga ändringar i en doktrin eller politisk position någonsin kan erkännas. Till att enda åsikt eller ens politik är att bekänna svaghet. Om till exempel Eurasien eller Ostasien är fienden idag så måste denna stat alltid ha varit fienden. Och om fakta lyder annorlunda så måste fakta ändras. Sådolunda skrivs historien ständigt på nytt. Denna dagliga förfalskning av de förflutna som utförs av sanningsministeriet är lika nödvändig för regimens stabilitet som den förtrycks- och spionageverksamhet som än omhändertas av kärleksministeriet. Den centrala lärosatsen i Ängsos är att det förflutna kan förändras. Förflutna händelser lyder argumentet har ingen objektiv existens utan överlever endast genom skriftliga källor och i människors minne. Det förflutna är det som arkiv och minnen är ensam och eftersom partiet har full kontroll över alla arkiv och lika full kontroll över alla medlemmars tankar följer därav det förflutna är att är vad partiet väljer att göra det till. Där precis, jag där, Martin. Att hu... Ja, ja. Uh, Precis, det, det är så jag upplever att, att världen fungerar. Att uh, de, de som har makten nu, de kan ju välja att skriva, uh, skriva om historien, uh, om hur den har varit bakom i tiden extra, extra lätt. Bara genom att börja skruva på olika parametrar efter en eh, viss tid eh, och sen trycka in det i skolsystemet och i mainstream media så kommer alla tro på att någonting var sant eh, som de då har ändrat på som kanske utspelade sig för hundra år sedan eller flera hundra år sedan eh, så, så kan man ju bara skriva eh, egentligen vad som näst, alltså kanske inte vad som helst men, men till och hitta på det man vill att att historia ska säga. Och det, och det blir också väldigt svårt för den vanliga människan att kunna eh, kolla upp. Och, och en del, Det verkar som att om man tittar på historia längre bak i tiden, alltså långt längre än hundra år tillbaka i tiden, då verkar det som att mycket av den historien som har skrivits, som, som utspelade sig för 500 år sedan, 1000 år, 2000 år, 2000 år sedan, vissa av de böckerna som det verkar, de har ju inte ens referenser som är. Eh, vad heter Vad det eh, primära referenser utan de har bara refererat till någon annan som skrev en bok för 50 eller 100 år sedan men inte till någon som eventuellt skulle då ha skrivit något för eh, 500 år sedan eller 1000 år sedan eller 2000 år sedan alltså, det är ganska få som ifrågasätter eh, äldre historia och undrar liksom, okej okay, de här experterna och så kallade experterna som skriver skrivit de här böckerna, vad hade de för primära referenser? Om någonting utspelade sig för eh, 1500 år sedan har de då några referenser bak till den tiden. Och, och då har det ju liksom visat sig som det verkar när folk kollar på det här att nej det har de inte. De har kanske referenser som är max 150 år gamla. Och då, då måste man ju ifrågasätta det liksom kan det vara så att någon bara hittat på grejer som skulle ha hänt för eh, eh, ja, säg 1500 år sedan. Det är, det är många som inte Tänker på det och, och återigen så beskriver boken Det här med att det är liksom Sanningsministeriet eller det är staten som bestämmer Vad det är som är sant och vad det är som inte är sant, sant Eller makten Eller världshälsoorganisationen eller vilka det än kan vara Det är de som bestämmer Vad som är sant och vad som inte är sant Och du ska bara eh, Följa om, du ska bara Tycka som de tycker och citera det de har sagt och, Så liksom tyvärr upplever jag Att många människor blir tyvärr bara citatmaskiner alltså de, de citerar bara det aktivitet har sagt Utan att ifrågasätta Några eh, Premisser eller, eller, eller källor liksom. Har de någon primärdata på någonting, Kan de bevisa någonting Men Folk gör ju inte det oftast Tyvärr eh, det, mm. ja, det, det är tyvärr så jag upplever Att sparenvärld funkar Och Jag kan bara flika in med att jag Själv litar inte Ett smack på historia Och, och framförallt inte historia som är Äldre än 150 år gammal. Det är oerhört svårt att bevisa där vad det är som har hänt eller inte har hänt. Mm. Nej, men precis. Jag, jag instämmer verkligen. Daniel, och det finns ju det här uttrycket att whoever controls the information has the power. Va? Och, då, och då kan man kontrollera vad, men, vad, vad barnen lär sig i skolan och, och vad vi ser. Och, och liksom, då, då, då kan man skapa. Då har man ett 1984 va och, och, och det här med historien liksom jag, jag instämmer och jag menar i det här man behöver verkligen förstå hur lite det är man faktiskt förstår eller vet va. Hur lite det är vi verkligen vet och man kan ju se liksom problem i mycket av historiebeskrivningen. Alltså ta bara det här med pyramiderna då va? att ja de skulle byggts för några tusen år sedan med bronsverktyg. Skulle man... Mejs <laughs> ut perfekta granitblock... Och så vidare då va? Och det är... Ja... Det blir lite konstigt va? Eh, men då är det ju också så här... Då får man ju då... Antingen så får man välja det och bara acceptera den officiella historiebeskrivningen... Vad pyramiderna var. De var gravar och de byggdes med bronsverktyg va? Och accepterar man inte det... Nej, ja, men då kan du få en annan version här. Det var utomjordingar som kom från Sirius... I flygande T-fat så byggde de här med strålvapen va. Så att då får man igen så får man ju liksom den här illusionen av val då va? Att du kan välja den här konstiga grejen eller så kan du välja det här då som är ännu konstigare och orimligare då va. Men jag menar det man skulle kunna tänka sig kring det här med, med pyramiderna och så det är ju det att ja... Våran historiebeskrivning är inte så korrekt kanske och har kanske för väldigt länge sedan har funnits en väldigt avancerad mänsklig civilisation som hade teknik som nu har helt försvunnit och fallit i glömskar. Det behöver ju inte vara, bara för att man inte kan förklara någonting med det vi kan och vet idag va? så måste det inte vara utomjordingar som har kommit mm. och gjort det va? Men det är liksom det man får lov att välja då. Här, mm. att det, ja. mm. Precis, och jag tycker det är väldigt lustigt att man, det här att det är en lucka. Även officiellt då, under medeltiden. Och att vi, vi har så mycket information om vad romarna och grekerna skrev före Kristus till, till och med. Att det är mer väldokumenterat och mer känt än vad som hände i en närmare tidsperspektiv. Då. Mm. Ja det är sant och, och, och det här liksom För den förklaring man får är liksom att ja Det var ju Det var grekerna Och så var det romarna Och då var allting jättebra Och man, allting var så fint och, och funkade va? Men sen så kastades hela Europa In i en mörk medeltid Och så var den i det Några, några tusen år då, va? Men sen så kom Så kom väl araberna de hade bevarat de här eh, grekiska och romerska skrifterna. Och så gav de tillbaka detta till europeerna någonstans vid 1500-talet. Och då drog ju liksom Europa-renaissansen igång. Mm. Det är väl i runda slänga den, den liksom officiella versionen då om hur, hur det gick till då när, när liksom eh, Europa reste sig ur sin primitivitet. Uh, ja. Och det kan ju ha varit så. Jag, jag vet inte vad Men det kan ju också ha varit en tillskrivning av... Eller ja. Det kan ju ha varit på ett annat sätt också. Ja, som sagt, jag vet bara lite jag vet. Nu för mm. Mm. Mm. <laughs> Ja, vi kör vidare ett tag till. Så trycker jag här. det förflutna kan förändras så att vi... Det aldrig ändras i något enskilt fall. Till då det väl har återskapats i den form som för ögonblicket erfodras, då är denna nya version det förflutna och något annorlunda förflutet kan aldrig ha funnits. Detta stämmer även då som ofta sker samma händelse måste ändras till oigenkännlighet flera gånger om ett år. I varje särskilt ögonblick sitter partiet inne med den absoluta sanningen och självfallet kan någonting absolut aldrig ha varit olikt sig självt. Man inser här att kontrollen över det förflutna framförallt beror på minnesträning. Att försäkra sig om att alla skriftliga vittnesbörd stämmer med den rätta tron för stunden är endast en mekanisk åtgärd. Men det är därutöver nödvändigt att minnas att allting har gått till på det önskade viset. Och om det är nödvändigt att ordna sina minnen på ett nytt eller tumma på skriftliga vittnesmål, då är det även nödvändigt att glömma att man har gjort detta. Knepet att göra så kan inläras liksom andra psykiska tekniker. De flesta partimedlemmar lär sig det och med säkerhet alla som är både intelligenta och rättrogna. På gammelspråk kallas detta öppet för verklighetsstyrning. På nyspråk heter det dubbeltänk även om dubbeltänk omfattar mycket annat därtill. Dubbeltänk betyger, betyder förmågan att hysa två målseridiga åsikter på samma gång och godta dem båda. Den intellektuella eller vet i vilken riktning hans minne måste ändras. Han vet därför att han lurar verkligheten. Men genom att tillämpa dubbeltänk övertygar han sig själv om att han inte gör våld på den. Processen måste vara medveten, annars kan den inte utföras med tillräcklig precision. Men den måste även vara omedveten, annars medför den en känsla av bedrägeri och därmed av skuld. Dubbeltänk hör till själva kärnan i Ängsås eftersom partiets väsentliga verksamhet består i att utöva medvetenhet, medvetenhet bedrägeri, under bevarande av den beslutsamhet som, som hör har samman med fullständig ärlighet. Att framlägga av, avsiktliga lögner och på samma gång uppriktigt tro på dem. Att glömma bort vilket faktum som, som helst som har blivit o, obekvämt och sedan då det behövs på nytt dra fram det ur glömskan för att precis så lång tid det finns behov av det. Att förneka existensen av objektiv verklighet och samtidigt och ständigt räkna med den verklighet som man förnekar. Allt detta är outgängligen nödvändigt. Till och med då man använder ordet dubbeltänk måste man utöva dubbeltänk. Så I och med att man använder ordet erkänner man att man tummar på verkligheten. Genom en ny insats av dubbeltänk utplånar man detta medvetande och så vidare i oändlighet så att lögnen alltid befinner sig ett steg före sanningen. I sista hand är det tack vare dubbeltänk som partiet har kunnat och kanske i tusentals år framledes kommer att kunna höjda historiens gång. Alla forna oligarker har förlorat makten antingen för att det förbenats eller för att det har uppmjukats. Antingen blev det stupida, argönta, försummade att anpassa sig till förändrade förhållanden och störtades därefter. Eller också blev det liberala och fega, gjorde eftergifter där det borde ha brukat våld och störtades även med det. Vill... Nej, jag okay. bara, jag, jag bara måste få ur med det när vi, när vi pratar om, om, om dubbeltänk och det här med två motstridiga tankar. Alltså, vi har ju ett sånt magnifikt dubbeltänk. I, i världen just nu och det är ju det här att alla måste vaccineras för att skydda de som är vaccinerade den är ju liksom mm. ja och så, och så kan man föra så här, man det här, ja men du vet det är ju de här riskgrupperna och de som inte kan vaccinera sig ja men vänta lite nu, man, man har ju vaccinerat då de här så kallade riskgrupperna först då va och det är ju många som, som tyvärr har gått bort men det har ju naturligtvis inget med vacciner att göra då va? Och nu så är det så viktigt att alla vaccinerar sig för att skydda de som har vaccinerat sig. Och är det någon som är vaccinerad och stöter på och en som inte är vaccinerad. Då blir man ju livrad för den personen för att mitt vaccin funkar ju inte. Om inte du har vaccinerat dig. Alltså ja. Jag ville bara få det ur mig. Vi kan, mm. vi kan köra igen. J jättebra <laughs> reflektion. Han vill rulla på det. Det är fyra minuter kvar ungefär. Ja. Säga att vi föll antingen genom sin medvetenhet eller genom sin omedvetenhet. Partiets prestation är att ha producerat ett tankesystem där båda tillståndet kan existera samtidigt. Och partiets makt skulle inte kunna bestå på någon annan intellektuell bas. Om man ska härska och fortsätta att härska är man tvungen att kunna koppla bort sitt verklighetsmedvetande. Till härskemaktens hemlighet ligger det att kombinera en tro på sin egen ofyllbarhet med förmågan att lära och forma misstag. Det behöver knappast sägas att det som skickligast praktiserar dubbeltänk är det som har uppfunnit dubbeltänk och vet att det är ett vidsträckt system av självbedrägeri. I vårt samhälle är det som bäst vet vad som händer också det som Allra sämst kan se världen sådan som den är. Allmän taget, ju större insikt, desto större vanföreställningar, ju intelligentare, desto mindre förnuft. En tydlig illustration till detta är det faktum att krigshysterin ökar i intensitet med höjden på samhällsskalan. Det som har den mest rationella inställningen till kriget är de omstrinda terroristernas underkuvade folk. För dessa människor är kriget helt enkelt en fortgående olycka som sköljer av och an över deras kroppar som en tidvattengård. Vilken sida som vinner är den fullkomligt likgiltigt. Det är medvetna om att ett bit av härskare bara betyder att det kommer att utföra samma arbete som förut för nya herrar som behandlar dem på samma sätt som det gamla har gjort. Det något mer privilegierade arbetare som vi kallar för pråler är endast tillfälligt medvetna om kriget, det är, då det är nödvändigt att det äggas upp till ett hat och skräckfyllt ras raseri, i, men då det lämnas åt sig själva och har det förmågan att för långa stunder glömma att det pågår något krig. Det är i partiets led, framförallt det inre partiets, som har finner den sanna krigsentusiasmen det som vet att en världsrövning är omöjlig, detsamma som tro, tro bestämdas på den. Denna egendomliga sammanfogning av motsatser, kunskap och kunnighet, cynism och fanatism är ett av det oceanska samhällets huvudkännetecken. Den officiella ideologin vill vimla motsäga motsägelse även då det inte har någon praktisk motivering. Svårlunda förkastar och nedsvarta partiet varje princip den socialistiska rörelsen i sin tid bekände sig till. Och detta väljer det att göra under ett namn av socialism. Det förkunnar ett förakt för arbetarklassen utan motstycke sedan hundratals år och det lär medlemmar i en uniform som i forna tider utmärkte kroppsarbetare och som har anlagts just därför. Det undergräver systematiskt familjesolidariteten och det ger sin ledare ett namn som vädjar till känslan av familjesamhörighet. Till och med namnen på de fyra ministerier som styr oss uttrycker ett slags oförskämdhet i sin avsiktliga bakvändhet. Fredsministeriet sysslar med krigföringen, sanningsministeriet med lögn, kärleksministeriet med tortyr och överflödsministeriet med utsvältning. Dessa motsägelse är inte tillfälliga och inte heller här och det är ju vanligt kleri. Det är avsiktliga övningar i dubbeltänk, så det endast genom att förena motsatser som makt kan bevaras i vänlighet. På inget annat sätt skulle det forna kretsloppet kunna byt brytas. Om mänsklig jämlikhet ska kunna avvärjas för all framtid och om vi har kallat översiktet ska kunna bevara sin plats permanent, då, då måste det förhärskande mentala tillståndet vara vanvett under Styrning. Ja, det var den sista stycket där ur Goldsteins bok. Och det jag tänker på är en CIA-direktör som heter William Casey som sa vi vet att våra äh, program är slutförda när allt som, äh, som de i USA tror på är lögnar. Så det är också lite uttaget ur, ur 1984 kan man säga. Har ni några vidare reflektioner här? Ja, du pratar om att äh, de kan byta ut politiker men att de fortsätter att följa propagandan. Och äh, det är exakt så jag upplever att det fungerar många gånger att äh, det spelar ingen roll vilket parti som styr eller om det är samma parti som styr om det är Sossarna i flera år i rad eller Moderaterna eller om De om ut. Äh, vill, vill man segla skeppet åt ett visst håll och pumpa då äh, propaganda för äh, Ja, vissa så kallade terroristevent eller uh, kontantlösa samhället eller uh, total digitalisering av allting eller vad det nu kan vara så springer ingen roll. Man, man byter bara ut de här uh, politikerna och, och oavsett vilka det är som kommer som är nya så får de fortsätta köra det överheten säger. Nej, mm. ja mm. Nej men precis, så jag, jag tänker på det här de var inne på med de här, att, att de olika institutionerna heter gör precis motsatsen av vad de vad de heter, liksom fredsministeriet och sådär. Liksom. Det, det kan man ju se, då. Jag menar, vi, har, vi har det här Miljöpartiet och de, de är ju väldigt flitiga med att <clears throat> hitta på saker som förstör vår miljö, då, upp med vindkraftverk och, och massa bilar med miljöfarliga batterier och så vidare. Då, va? Allt i, i, i miljöns eh, tjänst, och sen så har vi folkhälsomyndigheten. Och jag kan nog säga att det, de sysslar med sina rekommendationer. Det handlar ju om att eh, inte värna folks hälsa, utan eh, motsatsen. då Så att eh, ja, vi, vi lever väldigt mycket i en 1984-värld. Så är det bara. Och, och, och det, alltså vi badar ju fullständigt i lögner. Och det är ju det här, att skälet är ju det här att kunskap i makt då. Va? Har man, vet man hur funkar och sen så har man så har man fyllt människor med eh, felaktigheter. Och det är ju också så att det är ju svårt att, att, att fylla en kopp som redan är full va. Så att har man skallen full av eh, felaktiga idéer då är det ju väldigt svårt att få in riktiga idéer i dem eh, utan då, då måste man ju tömma eh, muggen först va? och det är väldigt svårt att göra det så att det är ju också där här uttrycket att fe felaktig kunskap det är ju faktiskt på många sätt farligare än ingen kunskap alls då att då, då är det svårare att lära sig något, något vettigt Mm. och jag bara säger det också jag nämnde ju han den här amerikanen som pratade om det här om att, att fossila bränslen inte är fossila och jag hittade honom bara, han, är, han är skön och jag kan rekommendera att, att eh, ni som lyssnar tittar på honom någon gång han finns faktiskt, han får vara kvar på Youtube han heter Fletcher Prouty explains the invention and use of the term fossil fuels och den första kommentaren där på Youtube är, When you wake up to the fact your entire life has been a lie. Det finns ju många sätt att knäcka den här nöten på gott folk. Det är man kan göra det genom att fatta att olja faktiskt inte <laughs> är ett fossilt bränsle. Man kan börja i den änden också om man vill. Mm. Yes. Mm. Många inkörsortar. Jag tänkte på det också um, i uh, på ett ställe i boken om det är ja, tre fjärddelar in så uh, blir Winston ganska mosad av uh, han och Brian där i, i sin cell och, där han skriver någonting om att liksom, Winston var utsatt för physical violence in prison och, uh, och stod det mer uh, för hans tankebrott och thought crime uh, och så stod det att han fick uh, needles in his arms to make him sleep and uh, constant slight pain torture, humiliation so uh, he couldn't argue or reason evicting him of everything uh, causing shame breaking his will, call him comrade eventually. Så han får liksom Winston och vika sig genom fysisk och psykisk våld att tycka så som staten säger att du ska tycka Uh, Okej, okay, folk kanske inte blir uh, Fysiskt slagna i skolan För att tycka det staten säger Men de utsätts ju på sätt och vis För en viss psykologisk attack uh, För att till slut vika sig för uh, auktoritet. Så uh, liksom, barn som kanske då kan ställa Fräcka frågor ibland uh, de, de får liksom svar på tal Tills Liksom, uh, oavsett om det är massor på påhitt och lögner Tills att de då viker sig Liksom Winston gör i den här cellen I fängelsecellen uh, Till slut När du har utsatt för det tillräckligt mycket Och tillräckligt länge så kan du inte längre stå emot uh, och, och det är lite så jag upplever att Världen funkar Jag, jag tycker att den här fängelsecellsscenen uh, i boken Är en bra analogi till uh, Vad folk utsätts för mentalt i sin skolgång och eh, eh, genom att titta på de så kallade nyheterna och så kallade dokumentärprogram på mainstream mainstreammedia. Mm. Mm. och Brian är ju eh, i tidigare boken så vet ju inte Winston om han är på hans sida eller inte. Han utstrålar någon form av intelligens att han kan prata med honom för att i det här 1984-samhället så är det ju dödsdömt om man avslöjar för någon som är en del av systemet. För att det finns ju väl inlärt att man ska skvallra på de som är krimtänkare då. Så att man kan ange dem till systemet så att systemet kan lära dem att tänka rätt i den här fängelsehålan där då Winston sitter tillsammans med andra som har begått samma brott som honom då. Och det de gör där i fängelshålan är ju att försöka hitta det som man personligen Avskyr allra mest. Och i Winstons fall så är det ju då råttor. Så man tar ju, tar ju Winston då till den här rum 101. Som man då får veta att det är ju är där ens Hans värsta fantasier kommer att gå i uppfyllelse då. Så att då har man en rottbur och sätter på Winston och som en, en tortyrmetod. Och genom det här då så får man ju honom att avsäga sig all form av mänsklighet. Och genom att eh, avslöja sin. Eh, den han älskar mest då. Det är ju Julia i boken. Att eh, han, han får. De får honom att skrika så här: Nej, snälla, gör inte det här mot mig. Jag säger vad som helst. Gör det, gör det mot Julia istället. Mm. Så, att, så att man ska förlora all form av ja, vad som gör en mänsklig. Helt enkelt. Man ska bara bli uh, en levande död. Och han frågar också: uh, O'Brien, varför, varför döda? Ni menar inte bara att det är ju hur enkelt som helst för systemet att döda, och det är ju det som inte. Uh, är det är kanske inte det som är det ultimata målet med systemet utan det ultimata målet är ju kontroll, att de, ska, de är besatta av kontroll och pengar är till exempel då det är ingenting som eftersträvansvärt i systemet för att det producerar man ju själva utan det är ju makten som man kan åstadkomma genom genom de här pengarna det är ju det man är ute efter mm. så... och, ja, För att för uppnå den makten så jag tror att vi vill ha tycker då liksom att alla människor ska tycka på det ungefär likadant. Och jag tror Brian säger det, det strax efternäst senare så säger han: uh, Reality exists in the human mind and nowhere else. Not in the individual mind though. Alltså han, han hintar mot att mänskligheten ska ha en slags hive mind där alla tycker likadant. En gemensam uh, ett gemensamt tycke. Um, för att han menar på Liksom också att the human mind can make mistakes Men om du bara tycker och tänker gör som andra Så blir det säkert rätt För att alla kan inte ha fel samtidigt um, Så beskriver han ju åt igen återigen där Whatever the party holds to be truth is truth Säger han Alltså det är det partiet Det nämnas som sanning Det är, det är sanning um, Och så håller han då upp uh, uh, Fyra fingrar Och frågar Winston hur många Fingrar håller upp om partiet säger att det är fem. Och till slut så lyckas de då övertala Winston att han håller upp fem fingrar fast det bara är fyra. Och eh, det, det är många av sådana enkla grejer som, eh, som jag även upplever att de kan köra med i, i media. liksom Att eh, de kan övda att eh, forskare tror att det kan finnas sju dimensioner. Men egentligen så mm. finns det ju. Bara tre, alltså dimension betyder ju riktning Och det finns bara tre riktningar eh, Tid är inte en riktning eh, Gräddtårta är heller inte en riktning Det kan man ju säga att tid är en riktning Och att gräddtårta är en riktning Fast det är ju inte det eh, men, men de kan liksom säga vad som helst Då, då går folk som kanske premierar på vetenskapens så Runt och inte tror på det att säga, Ja men det kanske finns sju dimensioner forskarna, forskarna har ju sagt det De säger det här i tidningen eh, eller, eller som vi som har nämnt liksom Tidigare nu då att eh, Folk är ju ofta väldigt rädda för att om man häller in jättemycket pengar i ett samhälle Samtidigt genom att man printar pengar själv Då blir det hyperinflation Tror ju den vanliga ekonomen Men det var ju exakt det man gjorde i Grekland När de fick dra på sig stora lån Men i och med att man kallade det för ett stödpaket Så blev det ju ingen hyperinflation Och då kunde alla ekonomer hålla sig lugna Det är också sådana här liksom, Egentligen jätteenkla grejer att, förstå, eller grejer att förstå Att Grekland hade ju bara kunnat printa sina egna pengar Betalat av sin statsskuld på ett bräde. Och om, om de här pengarna då skulle bevaras i ett kassaskåp eller på ett konto som eh, ingen rör på att ta, så blir det ju ingen hyperinflation i Grekland. Och då hade de blivit av med sin statsskuld på en sekund. Men, men, men det är, och det är ju liksom enkelt att förstå när de häller in ett stödpaket i Grekland på x, x pengar på en sekund att det inte alls nödvändigtvis skapar någon hyperinflation. Ekonomi kan dessutom vara psykologisk, att, att folk gör grejer på grund av vad de tror Någonting ska hända Men det tar man inte med i beaktningen När man nämner det med i tidningar för, för Grekland Så Det finns ju liksom massor av sådana löjliga grejer som det har nämnt förut Att Ingves säger att inflationen är 2% Och därför är det 2% Han har inte ens en premiss till varför det skulle vara 2% Och tror på det också Så det, det, det blir liksom mm. så fruktansvärt Enkelt för dem När man ser i verkligheten Att de här exemplen som jag nu har tagit upp Är så det faktiskt fungerar. Det kan vara så enkelt och ändå så tror alla på det. Så det, det säger bara mig att den här konditioneringen som folk utsätts för i, i skolan av mig så med, Den verkar vara ja, väldigt väldigt stark helt enkelt. Uh, mm. Ja, lite tankar om det. Nej, men, ja, nej, men precis. Nej, men väldigt bra sagt. Och, och just det, jag tänker på det här med, med, med pengar och så de, som man säger där att det, det är egentligen inte intressant. Va? För det kontrollerar man ju. Det kan man bara trycka mer av. Utan att, att eh, pengar och, och det, alltså det är ju egentligen bara ett medel. Och makten är ju det viktiga då. Va? Och det är liksom det är ju att ha den här eh, makten över medvetandet. Det kollektiva medvetandet hos mänskligheten och, och, och kunna göra saker sanna fast man inte egentligen har ett jota belägg för det. Liksom. Och det är som du säger där man kan sitta och prata om att ja, forskarna säger att det nog kan finnas sju eller åtta dimensioner då va? Men det finns ju ingen... Jag menar visst man kan ju sätta upp en sån hypotes då. Men den är ju orimlig för varför skulle det finnas mer än tre dimensioner då. Och sen så finns det ju inget sätt att, att, att testa den här hypotesen då va. Man kan ja. inte göra någon observation eller experiment och konstatera om det finns fler än tre dimensioner då va? Så att det, det, blir, det är ju bara trams va. Men, men då sitter de och säger det liksom att forskarna säger då va. Och, och jag menar man kan ju bara gå till... Den här så, så, så, kvant så kallade fysiken. Där säger man då att ja en sak kan befinna sig på två ställen samtidigt. Och, och död materia kan påverkas av vad du har för förväntningar på den. Eller vad observatören har för förväntningar på den va? Det är också liksom bara... Blaha, blaha och mystik då va? Men det är liksom... Åh, det är en verklig del av vetenskapen då va? Mm. Som... ja mm. Nej, så det är ju det här att de... De, de gör ju verkligen så här att de, de... De gör... Helt galna, tossiga idéer... Som det inte finns någon möjlighet att, att säga någonting om egentligen då. Det gör man liksom till... Upphöjd kunskap Och vetenskap då Så mm. Nej men man inser mer och mer Tycker inte det att vi lever Verkligen mm. Mycket av, av det som Som han skrev 1948 va och det är därför den heter 84 då va den kom ut 48 var det väl Så, mm. så ja Det är väldigt mycket i den här boken som stämmer tror jag. Mm, Verkligen så, jag har ett litet klipp om uh, när O'Brien pratar om makt som jag tänkte vi köra nu. Det finns två olika klipp, men här kommer det första i alla fall. Är maktens prästerskap, sa han. Gud är makt. Men till är makt bara ett ord för dig. Det är dags att du får något begrepp om vad makt betyder. Det första du måste begripa är att makten är kollektiv. Individen har makt bara i den mån att han upphör att vara individ. Du vet partiets slagord. Frihet är slaveri. Har du någonsin kommit att tänka på att man kanske kan vända på det? Slaveri är frihet. Ensam, fri, lider, människan alltid är nederlag. Det måste vara så därför att varje människa är förutsbestämd att dö. Precis vilket är det största av alla nederlag. Men om hon kan underkasta sig fullständigt hel och hållen om hon kan slippa från sin identitet, om hon kan uppgå i partiet så är hon partiet. Och då är hon allsmäktig och odödlig. Det andra du måste fatta är att makt, vill säga, säga makt över människor, över deras kropp. Men framförallt över deras tankar. Makt över det materiella, den yttre verkligheten som du skulle kalla det är oviktig. Vi har en absolut kontroll över Materien. Mm. Så är det väl det, är väl det. Valen man får till exempel i butiken så har man en uppsjö av olika märken man kan välja på. Men det är ju helt oviktiga val egentligen. Utan de viktiga valen, de som gäller våra egna liv, de ska partiet besluta åt oss. Eller mm. har, har ni någon tanke där? Ja men Absolut, uh, och det är som vi har nämnt i Både tidigare i den här podden Och andra poddar Att uh, folk kan ju då uppleva uh, Valet av Kanske uh, Iphone eller Android uh, Eller Visa-kort eller Mastercard Eller uh, uh, Ja, kan det finns mer Pepsi eller Cola Men jag upplever liksom bara att allt uh, Allt domineras Av, av den här uh, lite och i vissa fall är det ju knappt att man har val. Jag menar visst det finns olika sökmotorer men oftast är det ju Google eller Google. Det är bara att välja. Eh, det, de flesta människor kör ju bara på, på en eller, eller två grejer. Eh, eller eh, Youtube eller Youtube. Eh, så de har ju verkligen fått ner eh, valen många gånger eller de så kallade valen till några få saker. Och, och i Sverige har vi förvisso Ganska många partier att kunna rösta på som är mainstream partier då, kanske en åtta, nio stycken. Men många andra länder kanske bara finns eh, två, tre stycken, som i USA traditionellt sett så fanns det till och med bara två. Eh, så de, eh, de gör det ju väldigt enkelt när de eh, kontrollerar eh, några få saker och till att monopolisera eller oligopolisera olika branscher. Eh, då, då är det klart, då, då har de ju makten imorgon också. Det är, det är inte så många som kanske ifrågasätter det. Uh, så att, uh, ja, i, I den bemärkelsen så har de ju verkligen byggt ett, ett system för att uh, också kunna behålla sin makt imorgon också. Mm. Mm. Nej, men Precis, och just det där med, med, med valen och Alltså ja, en sak man kan säga om det här, det, det är ju precis det där, vi, vi kan få välja om vi vill ha pepsi eller coca-cola och sådana här saker. Men så fort det är eh, ja, saker som har stor inverkan på våra liv, då, då, då ska vi inte välja själva och jag tror att det är en grej som ligger i oss också att vi, tycker det är rätt, vi, vi kan ju tycka att det är rätt skönt att slippa ta ansvar. För det blir ju mm. det att väljer man själv då får man ju också ta ansvar för eh, sitt val. Va? Men om man går till läkaren och eh, läkaren väljer åt den vad man ska göra med en, en, eh, vad man tror är en livshotande sjukdom då till exempel. Då är det ju väldigt skönt för då, har man ju inte, då behöver man ju inte själv ta ansvar. För. Så det är, det är ju liksom någonting som ligger i oss också Som liksom möjliggör det här uh, och, och sen så tänker jag på det också det, det, det kan ju vara skrattretande Vad människor liksom Finner sig i detta Och inte kan se något problem Eller jag, jag tänker på det jag, jag har varit i diskussioner med vissa Och så, så säger man så här, Men titta på den här videon liksom Och så säger de Den ligger ju på Bitchute eller John eller Odyssey De har ju bara skit du bara, Ja men du vet Den får inte vara kvar på Youtube Så att jag är ju tvungen att skicka den här länken Ja men då är det bara skräp Det är ingenting att och, och fästa Alltså då kan man liksom inte ens Det är ju det här med källan också då Då kan man inte ens mm. ta till <laughs> mm. då, så att det, det är eh, Alltså Man kan ju tänka sig det här Att, att det här att, att Youtube rensar bort så mycket att det skulle göra och det gör det också, det gör ju många människor lite misstänksamma, men vänta, varför får inte det här finnas då? Men många ser ju inga som helst problem med det va? utan det är bara en bra sanitär uppgift som, som Youtube för och, och om det inte finns på Youtube, då behöver jag inte titta på det för då är det inte, då är det bara eh, rasism eller konspirationsteorier va? Mm. Jag behöver liksom inte ens klicka på länken och spela det jag, jag vet redan ett som det ligger på den eller den eh, kanalen. Då. Mm, och det kan man se hur effektivt det här med stämplar är, för att man bygger upp eh, det här med, eh, ja, det är ju eh, rasist eller antisemit eller ja, olika stämplar som man fyller med eh, en mening genom all den här propagandan eh, som mm. går på tv till exempel. Eh, Ja, rasist har ju varit väldigt påtagligt under den här tiden när Sverige har blivit en mångkultur från beslutet 1975. Och så har man börjat ladda det här ordet mer och mer och mer. Och var det 92 så bytte man till exempel, då får man inte säga ordet negeboll längre utan det är ju väldigt stigmatiserande för man säger. Det är i skolan då, då får man samtal hem från lärarinnan till exempel. Så att man har ju successivt ändrat innebörden på orden och fyllt dem med en mening som människor bara finner helt naturligt. Och sen så räcker det ju bara att säga den här ordet och så kommer folk ta avstånd från det. Och då tänker jag också att till exempel de nu i den här rörelserna som ska vara kritiska mot till exempel invandringen, de är ju inte rädda för rasiststämpeln till exempel för den har ju de sett igenom för länge sedan att det är ju bara ett sätt att att smäda oss, så det är inget som vi ska vara rädda för. Men sen så är de ju väldigt rädda för en annan stämpel som, som kallas för foliehatsstämpeln då. Att Om man säger då, som vi säger, att inget virus har isolerats, då är det ju väldigt foliehattigt. Och det är ju ingenting som vi seriösa samhällskritiker ska, ska beblanda oss med. Det är ju den retoriken man kör då. Och då... då de flesta människor är ju följare som följer de som är ledare för olika rörelser. Så att då blir det ju att man, man leder alla sina följare in i det här tankesättet. Och det blir också en sån social gruppering där man utesluter de som inte tänker. Eh, som, <coughs> som är allmänt accepterat inom den här grupperingen. Mm. Mm. Mm. Nej men precis. Man, man är oerhört skicklig på att. Att skapa sådana här tabun liksom och, och få vissa ord kopplade. Och sen så kan man bara stämpla någonting med det ordet och sen så går det liksom inte att prata om det överhuvudtaget. Och en sak som man använder, jag tänker på det, det är, ju, det är de här olika eh, terrorattackerna då som man hittar på att folk gör fruktansvärda handlingar. Och sen så kommer det ju fram då i, i tidningarna sen att de är ju behäftade då med vissa åsikter också då. Och då blir det ju så naturligtvis att så fort de där åsikterna eller det tänkandet kommer upp va, då, då, då ser ju människor en galen mördare eller terrorist eh, framför sig då va. Så då går det ju inte att prata om de sakerna. För det var ju det som exempelvis han Breivik skrev i sitt manifest eller... Jag, jag går och väntar lite på nu om ni inte kommer någon manifest från den här pilbågsmördan nu, <laughs> eller vad tror ni? Han som hade ja. lyckats ta ihjäl vad var det, sex människor med en pilbåge? Mm. Mm. Alltså han, den här eh, gröna lyktan, eller vad han heter eller gröna pilen i Marvel eh, superhjälten liksom. han skulle väl bli avundsjuk på att kunna ta koll på så många med bara en pilbåge, alltså vilket... Eh, <laughs> Vilken bedrift eller mm. ja. Ja, ja. Det låter ju väldigt väldigt osändligt jag har väl inte kollat på mm. den allt för mycket Men jag såg ett klipp Nej, och, nej det, det får man väl säga då Man får reservera sig med det att Jag inte heller tittat på den händelsen Men, men bara man hör det här liksom, en, en pilbåge och, och sex döda Då börjar man ju fundera hur skulle det gå till Men nu så hörde jag någonting på radion att polisen säger att han använder ett stickvapen men man vill icke säga vilket så de ja, de kanske fattar det själva kanske lite att det här med sex döda av en pilbåge är lite orimligt, jag vet inte men, ja. mm. men eh, vi har ju utrustat våra lyssnare med ett, en, lite verktyg hur man kan analysera en sån här händelse så att av på dem bara. <laughs> ja så verkligen, är... jag tänkte också på det och, det, och uh -huh. det är liksom det jag har gjort så mycket bra research kring jag menar Drottninggatan till exempel, den är ju sönderplockad i småsmulor, den händelsen. Mm. Och sen så har vi även den här Lars Wilks uh, olyckan. Mm. Och, och jag menar det är ju lite det där att de driver ju med människor och har truth in plain sight. För vad var det liksom han gjorde timmarna innan han dog, Lars Vilks, Jo, han satt på något konstmuseum och åkte upp och ner i en polisbil. Någon slags konstnärlig installation var det. Mm. Och sen så åkte han ut då på den riktiga vägen och så kör han igenom ett vajeräcke med en bil. Vilket ju också är ganska märkligt. Och eh, dog i en kollektion med en lastbil. Det var, jag inte... mm, det, var det väldigt mystiska saker kring det där. Och jag har sett lite bilder och det verkar ju som att en del av dem eh, visar spår på Photoshop som har lagt ut som bilder från olycksförfarandet. Och sen ska mm. den kurvan till exempel inte vara så skarp som den ser ut att vara på bilderna. Eh. Vad jag har mm. förstått det som Så att, Sådana här saker kan man ju själv uh, Sätta sig och titta på då för att övertyga sig själv Om att här är det här Är det inte den sanna historien som berättas och, och vad som hänt istället då Det kan ju vi bara spekulera Hur fanns det överhuvudtaget när som dog Det är ju i alla fall en fråga Som man behöver ställa sig och har Lars Wilks överhuvudtaget dött Det är också en fråga som man bör ställa sig för det är ju mm. ganska sannolikt med det vi vet då att uh, han skulle ju i princip kunna få en ny identitet och leva ut resten av sitt liv uh, som någon annan, någon annanstans då. Och av uh, Han, ja. kan, uh, Vem vet, han kanske ser det här som en del av hans konst att han <laughs> försvinner en liten på det här sättet. Mm. Så att, uh, men uh, man får inte utesluta uh, det i alla fall. Mm. nej det får man inte göra men samtidigt så kan jag tänka lite också de här grejerna Martin och Daniel att fan alltså det här är lite godis för konspirationsteoretiker och det skapar liksom en, en avledning också kanske från mm. sånt som är viktigare just här och nu mm. och det är kanske är det som är syftet lite mer också för jag menar det är ju ändå ganska mysko att han liksom åker upp och ner i någon konstinstallation. Och sen ser han sig ut på vägen och kör igenom ett vajeräcke. Uh, sådär va. Alltså, och då blir det ju en snackis naturligtvis. Och det är ju kul att plocka isär det här. Och visa att nej det kan faktiskt inte ha varit en riktig olycka det här. Det finns Boros, Photoshop och så vidare. Vad Jag bara tänker på det att alla föräldrar. Om vi har några föräldrar som lyssnar nu, alltså vad, vad man kanske ska rikta sin uppmärksamhet lite mer och, och, och engagera sig i att faktiskt liksom göra någonting åt eller rikta sina handlingar mot. Då. Så att jag, jag ska läsa upp den här faktiskt, jag vill, jag vill göra det om det är okej. Okay. Mm, Samtycke till vaccination mot covid-19. Information och erbjudande om vaccination mot covid-19. Det finns nu vaccin mot covid-19 som är godkända för barn och mer kunskap om vilken nytta vaccinet gör. Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder från och med den 11 oktober 2021. Rekommendationen avser grundvaccination med två doser mRNA-vaccin. Folkhälsomyndighetens beslut är fattat utifrån barnets bästa. Där nyttan att vaccinera sig bedöms överväga eventuella risker för det enskilda barnet. I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomar. På denna blankett kan du meddela om ditt barn ska vaccineras eller inte genom att kryssa en av rutorna nedan. Om vårdnadshavare tackar nej eller om inget samtycke lämnas Innebär det att ditt barn inte kan vaccineras såvida barnet inte själv vill bli vaccinerad. Och har bedömts nått sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med ett antal veckors intervall. Mer information ges vid vaccintillfället. Intyget omfattar båda doserna. Inför vaccinationen ber vi dig också besvara frågorna i en bifogad hälsodeklaration. Alltså ser ni vad de skriver här? Det, det, alltså, de säger att det här är någon slags... Alltså, rubriken på detta är samtycke till vaccination och genom att kryssa i de här rutorna så kan man svara. Men sen så kommer i den här meningen så säger de ju bara att om man tackar nej eller om ingen samtycke lämnas så kommer vi att vaccinera din unga ändå om det säger att det vill det. Mm. <laughs> så, alltså, oh, det är... Mm. Man kan undra när jag så här har vi ett viktigt beslut som vi inte ska ta själva ja, som föräldrar då va? Precis. Och, och, och, det, och det är ju det här med Youtube då, att, som, att ja, det som lokala hälsomyndigheter säger och kommer fram till är sant. Va? Men, men jag menar, det, det är ju inte så svårt, det tar ju inte så lång tid innan man kan konstatera att det finns inte ett medicinskt konsensus kring det här om de här barnen ska vaccineras. Jag har sagt Oavsett vad man, vad man tror om, om virus och vacciner överhuvudtaget fungerar så kan man till exempel hitta en, en artikel i läkartidningen där rubriken är Barnvaccination för covid-19 mot beprövad erfarenhet och vetenskap. Och då är det över 20 läkare som har skrivit under på detta. Va? Men Folkmyndigheten har kommit fram till en annan slutsats. De tycker det är jättebra att vaccinera. Va? Men, men då har vi ju liksom olika medicinsk expertis som säger olika saker här. Va? Man är inte riktigt säker. Och sen kan man ju konstatera det att förra gången Hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten tyckte det var en bra idé att massvaccinera. Det var ju då för, för drygt tio år sedan nu svininfluensan. Och det ledde alltså till den största medicinska katastrofen i Sveriges historia. Över 400 barn skadades för livet med sömnsjuka. Men, men ja, det ska inte på något sätt befläcka... Folkhälsomyndighetens rykte här tydligen och att man ska anse att man kanske inte ska titta på bara deras omdöme då utan nu har vi det igen då att nu har Folkhälsomyndighetens sagt att man ska vaccinera och då ska vi göra det och det spelar ingen roll vad du tycker som vårdnadshavare utan vill ditt barn vaccinera sig så, så blir det vaccinerat va punkt mm. det är alltså helt otroligt ja, man kan ju undra när systembolaget eh... Utför, ut vad heter mognadstest uh, på 14-åringar som, som vill att andra mm. ska köpa ut utanför deras butik. Mm. Mm. <laughs> Nej och sen så jag menar, som sagt man sitter ju inte med fast i hand då. Men det gör man ju med svininfluensan och då kunde man ju se det i att ja, de länderna som inte vaccinerade eller som avbröt de här vaccinationerna tidigt ja det var ju inte, det var ju inte några barn som dog av svininfluensa där va? Det är Alltså, jag menar... Hur man än väljer att se på det... Alltså, det här är helt... Och, och, och jag menar, det var ju som jag sa... Det, det borde man nästan säga i varje podd nu att... Vad det gäller svininfluensan och Pandemrix... Så kom det in 4200... Rapporter om biverkningar till Läkemedelsverket. Och jag vet inte hur många det var som vaccinerade vaccinerades. Va? Det, man, får ju, man borde ju sätta det i relation till varandra då va? Men... Alltså skillnaden här är ju så gigantisk för att nu har vi då efter några månaders vaccination, massvaccination mot covid-19 så sitter nu läkemedelsverket med 80 000 rapporter om biverkningar. Och jag minns ju en gång i tiden när det fanns någonting som hette försiktighetsprincipen och vad det gäller barn så var den extra viktig men den... Hör man ingenting om nu att vi kanske ska, ja, nej, vi kanske ska, ja, nu, det är många på. Vi kanske ska vänta lite och se hur de här vaccinerna funkar, hur mycket biverkningar det är och sådär. Nej, nej, nej. Kör på. Vill barnet så, ja, men Inga problem. Mm. Ja, det är fruktansvärt att se. Det är fruktansvärt, det är det. Ja, och hur, hur det funkar också med det här... De har ju lilla aktuellt jag såg något kort klipp här en dag på hur de framställer det här för barn. Och det, är ju, det är ju, ja, Man ser ju hur det fungerar att de ska få barnen att tro att de är mogna att ta det här beslutet själva, att det är säkert och effektivt. Och, ja, och det är ju det här mantrat också med orden då, att man får ju det här säkert och effektivt. Man menar ju alltid en, någonting annat med det, inte det som vi föreställer oss att, att det är. Nej det. precis det är ju nyspråk va ja. Att effektivt Ja när vi säger effektivt det där, Ja men då tänker du naturligtvis som vi pratar om ett vaccin och anledningen till att vi ger ett vaccin då, Det är ju för att För att förebygga eller mildra sjukdom va mm. Men när vi säger effektivt Det har ingenting med det att göra eh, Men det vet inte du Men när det vi menar med effektivt I våra studier här kring vaccinet Som vi har gjort är att vaccinet ger ett Immunsvar och det låter ju också som någonting bra va? För vi har ju pratat mycket om immunsystemet och att det skyddar kroppen. Men alltså det, det vi kallar för immunsvar, det är en effekt vi ser hos cellerna. De börjar sprötta ut med små proteiner va? Och det tycker vi är bra, men vi har ingen aning om. Uh, om det här så kallade immunsvaret uh, ger någon uh, sjukdomsförebyggande eller, eller sjukdomsmindrade effekt. Det, det vet vi inte. Det har vi inte tagit reda på. Så. Uh. Mm. <laughs> ja. Ska vi köra? Det, här, så att, ja, det är liksom att, ja, det var säkert så att Lars Wilks det är ett spök. Och, och, och jag vet att, att det inte kan vara så att jorden rör sig runt solen och, och det finns massa andra saker och, och sådär. Va. Men, men just nu, i denna stund i denna tid så är nog det här det viktigaste att och, och, och, och, och prata om och agera i det här med, med vaccinationen av covid-19 och det här. Alltså. Mm. För det är det börjar bli riktigt uh, hämt. Jag lyssnade på en presskonferens från australisk tv där det var politik, politiker i Australien och de uh, går ut med nu att om uh, det den 12 november så måste man ha tagit den första dosen på, på covid-19-vaccinet. Uh, annars så hotades man med att få 5 000 dollar i uh, böter och man kunde inte gå till jobb och inte handla mat och sådana saker då uh, befinna sig i publika miljöer. Och den här boten kunde, man, kunde de upprepa hur många gånger som helst tills man har tagit den då. Så att då kan man ju räkna ut även om man har lite pengar då. Så, så efter ett antal sådana bötesbelopp så eh, ja då har man inte så mycket mer val. Kanske om inte tillräckligt många då eh, börjar protestera mot det här. Vilket också börjar ske i Australien då. Och andra så här länder mm. där, där det är lite, lite mer drakoniska lagar. Men, men det som eh, det här systemet är ute efter, de vill ju inte ha olika regler och lagar på olika områden på jorden. Utan det, de vill ju vara samma över hela, så att det vi ser i Australien. Det är, ju, det är ju, det, Vi kan ju liksom titta lite i vad de har i kikaren för oss här. Och vet att än så länge är det inte lika illa här som det är där. Och än så länge kan vi... Ja, nu har vi ju lite så här lättnade i restriktionerna. Nu kan vi gå ut och presentera lite utan att det kanske kostar oss så mycket direkt här och nu. Och det kan mm. få en, en stor effekt om vi lyckas väcka upp tillräckligt många människor. För att det är ju det vi måste upp till en kritisk massa som förstår det här. Och inte... Mm. Ja visst, det är viktigt, va? Och vi, vi gör ju vad vi kan här. Mm. Uh, men jag bara tänker på det också. Jag sitter och funderar på det för att jag menar, allting de visar i media, eller allting som släpps fram, liksom. Uh, det har ju någon slags propagandistiskt syfte, då, va? Mm. Och jag menar, de, de här politikerna, de står och säger detta i australiensisk tv, då och, och uh, uh, det. är men det, här, det jag tänker på det är väl lite så där att jag menar, man har väl haft Nordkorea som en sån grej liksom, tidigare då innan det här covid vansinnet började. För då hade man ju liksom Nordkorea lite som att vi, ska, vi i väst ska tänka att åh, åh vi har det inte så jävligt som de stackars nordkoreanerna har det i alla fall va. Vet en sån där liksom mm. dystopi. <laughs> liksom, mm. Så här kan det bli om vi inte har demokrati och så vidare då. Titta det här vad hemskt va. Och det kan man nästan känna, jag kan nästan uppleva att det har man Australien som nu liksom att vi ska tänka att ja ah, okej okay, det är för jävligt det här och vi måste, de ska vaccinera våra barn och sådär och, och, och de, men det är i alla fall inte lika jävligt som det i Australien då va? Vi har det inte, så illa har vi inte. Att vi ska känna det liksom, ja ah, jag vet inte. Mm. Och sen är det ju också så här att de blåser ju alltid, de, de, alltså de vill ju alltid skapa skräck och rädsla. Och jag menar det surrars ju mycket om man ska stänga av elen och, och, och det ska inte komma någon mat och sådär va. Jag menar det finns ju en, en sån här snubbe som heter, vad heter han, Ice Age Farmer. Han, han pratar ju om det hur de monterar ner hela livsförsörjningssystemen världen över. Och jag vet inte om det är så, om, om, om det stämmer och, och sådär. Men någonting som jag såg här häromdagen så fick man här till. Det var ju någon amerikansk bonde som stod och sa det. Well, um, tror ni att de uh, monterar ner... Uh, att, att, uh, just det, för han hade snackat om att amerikanska bönder de får betalt för att förstöra sina skördar. Och han sa det att nej, det är inte alls så. Det är inte alls några amerikanska bönder som får betalt för att förstöra sina skördar just nu. Va? Men det är väl här man, liksom man vill skapa rädsla, va? Rädsla och förvirring, tror jag. Det som talar ja. för det är ju det som de säger 1904 att det är, målet är inte pengar utan det är makt. Så att de vill inte ha ett ohel... För det, vad det blir när man tar bort matvaruförsörjning, det blir en okontrollerad eh, historia Att människor kommer göra lite varsom. Eh, och mm. det, det jag tror man är ute efter, det är ju en kontrollerad... Eh, något som är kontrollerat. Och det kan man inte göra genom att ta bort all matvaruförsörjning. Men man kan ju sätta skräck i människor att man kommer göra det. Mm. Eh, så... Jo, ja, precis. Och, ja, det, nej, men jag håller med Martin. Och, och liksom då, då punkterar man ju eh, hela systemet. Va? Och man punkterar hela förtroendet för systemet. Man skulle nog kunna, och det har man ju gjort också. Alltså begått folkmord och skapat fält, svältkatastrofer i begränsade delar av världen. liksom Där det är väldigt fattiga och, och ja, analfabeter och så vidare. Då. För det kommer man undan med. Det går att fixa, va men, men om man gör det i någon av de här länderna som ingår i systemet Då, då väcker man ju upp så jäkla mycket människor Och hela, hela liksom det här, precis som du säger, då, då liksom tappar man makten va Och det vill man inte göra mm. Tror jag så att, mm. Precis, han, han skriver ju det i, i boken också på, på slutet Så eh, pratar ju han och, eh, och Brian om det här med eh, att eh, partiet sökte efter makt för det bästa för majoriteten och först började med att säga att det inte var för maktens skuld men sen så ändrar han det lite senare eh, och liksom erkände att det egentligen var en lögn och att eh, han, han ville liksom att eh, vad jag skriver eh, annars så kunde inte the majority enjoyed liberty och de kunde heller inte face the truth so they must be ruled over and systematically deceived by others who were stronger than themselves uh, så so, uh, mellan, när partiet var valet mellan frihet och lycka att, att ge till folket så ger de hellre folket lycka, happiness was better for the masses, skriver han uh, så so, uh, partiet får offra sin egen lycka för att istället ge den till folket men då själva behålla Makten. Uh, och han skrev också att uh, pow power uh, is, is not liksom av mean to its end utan det är det end. Alltså det är. Slutmålet är makt. Uh, syftet med makt är makt. Mm, <laughs> det han om uh, i, i slutan boken nu. Och, och det är ju det som man kan se hela samhällsutvecklingen gå mot det är ju den här ökade informationsinsamlingen så att. Ja, till exempel 5G så vill de ju få oss att tro att det är väldigt, väldigt farligt med den här strålningen, vilket det förmodligen inte är utan det som de är ute efter det och ta bort fokus från den här ökade datahastigheten så kommer göra att de kan spåra allt mer hur vi rör oss och vilka vi interagerar med och så vidare. De vill ha så mycket information om oss som möjligt så att de kan använda den här informationen mot oss när det behagar dem och på det sätt som det behagar dem. Och att vi ska veta om att de har alla den här informationen om oss. Att vi därmed censurerar och uppför oss som vi tror systemet vill att vi ska uppföra oss. Så att det blir åt det här hållet då. Jag tänkte ha en, en annan klipp om när O'Brien pratar om makt med Winston som passar bra och köra här. Så att det är på ungefär tre minuter så jag spelar upp det här. Då. Den verkliga makten. Den makt som vi måste kämpa för dygnet runt är inte makt över föremål utan över människor. Han tystnade och anlade för ett ögonblick igen sin uppsyn av en lärare som ställer frågor till en lovande elev. Hur bevisar en människa sin makt över en annan Winston? Winston tänkte efter. Genom att göra henne illa, sade han. Precis, genom att göra henne illa. Det räcker inte med lydnad. Om den andra inte lider kan man inte vara säker på att det är min vilja han lyder och inte sin egen. Makt ligger i att volla smärta och förmjukelse. Makt ligger i att stycka upp människohjärnor och sätta ihop dem igen till nya former som man bestämmer själv. Börjar du inse alltså att det är för slags värld som vi håller på att skapa? Det är den exakta motsatsen till den enfaldiga hed hedonistiska världen. Som forna tidets världsförbättrare tänkte sig. En värld av fruktan och förräderi och pinor. En värld där man trampar och trampas på. En värld som inte kommer att bli mindre utan mera obarmhärtig ju längre den utvecklar sig. Framsteg i vår värld blir framsteg mot mer smärta. De forna kulturerna påstod att de grundade sig på kärlek eller rättvisa. Vår grundas på hat. I vår värld kommer det inte finnas andra känslor än fruktan, raseri, triumf, självförnedring. Allt kommer vi att rasera. Allt! Vi kommer redan på att bryta ner alla tankevanor som lever kvar från tiden före revolutionen. Vi har skurit banden mellan barn och föräldrar, och mellan män och män och mellan män och kvinnor. Ingen vågar längre lita på en hustru eller ett barn eller en vän. Men i framtiden kommer det inte alls att finnas hustrur eller vänner. Barnen kommer att tas från mödrarna vid födelsen som man tar äggen från en hörna. Sexualinstinkten kommer att utrotas. Fortplantningen blir till en årlig formalitet som när man förnyar ransoneringskortet. Orgasmen ska vi avskaffa. Våra neurologer håller på med det. Det kommer inte att finnas någon lojalitet utan partilojaliteten. Det kommer inte att finnas någon kärlek utan kärleken till storbror. Det kommer inte att finnas något skratt utan triumfskrattet när en fiende är besegrad. Det kommer inte att finnas någon konst eller litteratur eller vetenskap. Det blir ingen skillnad mellan vackert och fult. Det kommer inte att finnas nyfikenhet, ingen njutning av att leva. Alla konkurrerande nöjen avskaffas, men vad som alltid kommer att finnas, glöm inte det Winston. Det är berusningen av en makt som bara växer och bara blir mera finförgrenad. Alltid i varje, varje stund kommer segerns tjusning att finnas kvar. Upplevelsen av att trampa på en fiende som är maktlös. Vill du ha en bild av framtiden så föreställ dig en stövel som trampar på ett ansikte i evighet. Mm. Och där har väl väl ett av de mest kända citaten från den här boken. Ja, precis Stöven som trampar på ansiktet i evigheten. Mm. Mm. Ja, nej. jag tänker på det här med, med fult och vackert. Jag tänker på när vi hade Marcus Andersson här på podden för många avsnitt. Han, han pratade om det här om att konsten, ja, det är väldigt bizarra och. och märkliga saker som upphöjs inom konsten. Uh, och det kan väl ha sig en det är väl en också en förflyttning mot 1924 och det här tänkandet liksom. Att det fula ska vara vackert och det vackra ska vara fult. Mm. Mm. Man ska liksom ja, allting ska vändas upp och ner på allting ska vara tvärtom. Liksom. Mm. Mm. Var det något Daniel? Ja, nej, jag, jag håller med om att de uh, vänder upp och ner på uh, massor med grejer. Liksom både koncept och tal och ord. Och, uh, och även inom konsten som du säger på. Uh, yeah. Ja. Det, och tänker jag även på det, det kända citatet, liksom mot stöven mot, mot ansiktet. Och jag kan ju tycka att så att det visar, har vi redan varit där ganska länge nu, men det, det blir ännu hårdare nu, i och med att man vill då. Fortsätta att ta folks rättigheter ifrån dem, sakta men säkert mm. Så att folk ska liksom inte få Förflytta sig fritt Eller resa fritt Eller äh, äh, välja om de ska få ta ett vaccin Eller inte Utan äh, Man ska göra som staten säger Annars så får man inte resa Eller äh, göra någonting Eller besöka folk på sjukhem Eller vad det nu kan vara äh, mm. Det är, det är helt galet. Mm. Mm. Nej men det är ju det. Nu, nu är man nere på de fullständigt fundamentala mänskliga rättigheterna som vi föds med alla. Och det är rätten att röra sig fritt och rätten att bestämma över sin egen kropp va. Min kropp, mitt val. Det var ju en, en slogan för några år sedan. Men i de här sammanhangen så... Det <laughs> pratas inte mycket om det. Och det är väl också mm. kanske det här dubbeltänket då va? Man tyckte det var kul liksom att ja, i, vad det gäller sexuella eh, handlingar, ja, men då är det ju jätteviktigt med, med den här kroppsintegriteten då va? Men när eh, staten vill penetrera dig med en spruta och eh, injicera vätsker, då har det ingen som helst. Eh, att du ska få bestämma över din kropp. Nej, nej. Mm. Absolut inte. Så att, ja. mm. Jag har två klipp äh, kvar och äh, de sista två handlar om nyspråkets principer och det är lite eftermaterial äh, till den här boken där Jord äh, Orwell, och, eller Eric Blair, som man egentligen heter, beskriver äh, principen i nyspråk. Jag har hittat två äh, sessioner ur den här efter materialet så jag tänkte att jag upp. Och jag kan börja med den första här då. Så tar jag. det. med nyspråket var inte bara att tillhandahålla ett uttrycksmedel för den världsavskådning och det tankevanor som kännetecknade trosanhängarna av Enxos. Utan också att omöjliggöra alla andra sätt att tänka. Avsikten var då att man en gång för alla hade övergått till nyspråk och gammelspråket var bortglömt skulle en irrlärlig tanke... Det vill säga en tanke som avviker från Engsas principer var bokstavligen otänkbar, Åt, åtminstone i den mån tankar är beroende av ord. Ordförrådet var uppbyggt så att det exakt och ofta mycket subtilt kunde uttrycka varje åsikt en partin med läm, äh, lämpligen kunde önska uttrycka, samtidigt som den uteslöt alla andra betydelser och även möjligheten att indirekt finna på den. Detta åstadkoms delvis genom att skapa nya ord men huvudsakligen genom att eliminera icke-önskvärda ord och att skala bort ord och ortodoxa betydelser och så vitt möjligt alla bibetydelser från de ord som lämnades kvar. Det kan förslå med ett exempel. Ordet fri ingick fortfarande i nyspråket men den kunde brukas endast i påståenden sådana som. Hunden är fri från ohyra. Eller åken är fri från gräs. Du kunde inte använda sig som forna betydelse av politiskt fri eller intellektuellt fri. Eftersom politisk och intellektuell frihet inte längre existerade ens i begrepp och därför inte kunde ha någon beteckning. Helt frånsett, avskaffandet avgjort av avgjort yrlariga ill ord betraktade man en inskränkning av ordförrådet som ett eftersträvansvärt mål i och för sig och inget ord som kunde undvaras till att bestå. Nyspråket utformades inte för att utvidga utan för att inskränka tankemöjligheterna och till detta mål bidrog indirekt nedskärningar av ordvalsmöjligheterna till ett minimum. Mm, det var det första klippet där och det handlar ju då om att Bryta ner språket. Och det gör man väl. Väldigt... Ja, det var ju det vi var inne på förra gången. Jag pratade väl om det här med, med ordets fri och så här. Och, mm. Mm. Och, och ja, det fick vi. Ja, det var en sak som fick mig höja till när man läser 1984: och är väldigt sämre. Och idag, då hur man, hur man. Ja, man ruckar ju på betydelsen av ord och inskränker därmed tanke. Tänkandet då, ett ord som man har pysslat med mycket då, det är ju det här med sanning va? Ja, min sanning, din sanning. Ja. Mm. Sanning ska inte betyda en objektiv händelse som man, eh, faktiskt, utan, utan det ska vara en åsikt då. Det... Mm. <laughs> vi ska inte ha någon objektiv sanning då. Det Eller uppfattning. Vi... Uppfattning, ja, just det, precis en uppfattning, ja. Mm. Jag uppfattade att jag såg eh, tomten fara förbi på en släde över himlen. Så det är min ja. sanning. Det är sant. <laughs> det är... Precis. Det är en bra, bra liknelse till vad man mm. använder det här eh, nyspråket till. Och det blir svårt att uttrycka sig eftersom nyanserna i en språk då minskar. Eh, för det är ju väldigt mm. bra eh, i kommunikation att kunna uttrycka sig med nyanser. För att det ger ett mer målande bild av vad man vill uttrycka. Men här eh, jobbar de för att minska ordförrådet. För att det bara ska kunna man bara ska kunna ha kommunikation som är på en väldigt stel och kall nivå. Eh, som bara gäller rent pra praktiska saker som man ska kunna genomföra. Då. Mm. Dubbel Dubbelplus. Jag <laughs> vill <laughs> inte säga att någonting är mycket bra utan det är dubbelplus. <laughs> mm, precis. <laughs> ja. ja. Så, ja. Nej, och det, det var en sån här grej som jag Jag hörde om någon som Som jobbar på något Amerikanskt universitet liksom, Och där höll man ju på med sån här liksom Verkligen etablerade nya ord då, va? Och, och det var Väldigt dumt och fel Att och, och, och säga, använda gamla Uttryck liksom, jag menar i USA Så kan man ju till exempel säga How are you guys Till en grupp mm. Men det får man inte göra längre tydligen på vissa universitet eller institutioner. Då, för det är ju, då, då, då kränker man ju alla som, som inte är av manligt kön eller binär eller vad man nu är för... Va? Precis. Så att det är ju fel då, men det är ju fan, det är bara ett uttryck. Liksom. Ja. <laughs> det, är ju också, det är ju som det här med man i Sverige också. Man liksom har petat in det här märkliga hände då. Det stod mm. ju till och med den här planketten som jag fick. Liksom, att Precis. hen. då? Va? Men det går väl alldeles utmärkt att. Ja, nej, det är så och, och så Det, är det, det hen har man ju hittat på då, ganska nyligen, det är väl fem år sedan och sånt där. Och mm. jag läste ju nu att det var ju en, en kvinnlig lärare som vägrade använda det här ordet hen till sina elever. Men skulle då bli föremål för, för uppsägning då för att hon inte kunde säga det här ordet. Ja, det kanske blev. Så man har då alltså hittat på ett ord som man tvinga människor att använda. Eh, och, och om de inte gör det så, så blir de av med jobbet. Så att det är på den nivån eh, det är nu då. Mm. Jag har ett sista mm. klipp. Ska vi köra det också så har vi blivit av med alla klipp i alla fall för ikväll. Och det handlar också om nyspråkets principer. Så det kommer här. En person som hade vuxit upp med nyspråk som sitt enda språk kunde inte veta att lik en gång hade haft bibetydelsen jämlik eller att fri en gång hade betytt intellektuellt obunden. En till exempel någon som aldrig hört talas om schack kunde ha någon aning om bibetydelserna av orden dam eller ton. Många brott och misstag skulle därmed stå utanför hans makt att begå, helt enkelt därför att det saknade namn och därmed var otänkbara. Man kunde förutse att nyspråkets särdrag med tiden skulle bli allt mera utpräglade. Orden skulle bli färre och färre, deras betydelse mer och mer bestämda och möjligheterna att bruka den på olika olämpliga vis, ständigt mindre. Den dag gammelspråket en gång för alla hade fått sin ersättning skulle det sista bandet till det förflutna vara avklippt. Historien var redan nyskriven, men brottstycken av det förflutnas litteratur överlevde här och var ofullständigt censurerade och så länge man hade kvar sin kunskap i gammelspråk var det möjligt att läsa den. I framtiden skulle sådana fragment, även om det råkade överleva, bli obegripliga och oöversättliga. Det var ogörligt att översätta ett stycke gammelspråk till nyspråk ifall det inte handlade om någon teknisk procedur eller någon helt vanlig vardaglig handling, eller redan var renlärlig till sin tendens. I praktiken innebar detta att ingen bok skriven förra år 1960 eller så kunde översättas i sin helhet. Förrevolutionär litteratur kunde endast undgå en ideologisk översättning och det vill säga en förändring av både betydelse och språkligt uttryck. Så till exempel de välkända orden i den amerikanska självständighetsförklaringen. Vi anser dessa sanningar som självklara, att alla människor är och skapade lika, att det av sin skapare förlänats vissa oförligt, ytterligare rättigheter och att bland dessa är och livet, friheten och strävan efter lycka. Att För att trygga dessa rättigheter har varieringar tillskapats bland människorna och få sin makt och sin befogenhet genom det styrdas samtycke. Att när helst någon form av styrelse hotar att osidosätta dessa ändamål är det folkets rätt att ändra eller avskaffa denna styrelse och tillsätta en ny. Detta hade varit en helt omöjlig, omöjligt att återge på nyspråk med bevarande av originalets mening. Det närmaste man i så fall skulle komma att att låta hela stycket uppslukas av en enda ord, ordet krimtänk. En fullständig översättning skulle endast kunna vara en ideologisk översättning varigenom Jeffersons ord förvandlades till en lovtal över en oinskräkt regeringsmakt. Mm. Det var sista cyket då. Mm. Så, har ni några reflektioner? Ja, jag kan ju säga jag, jag kollade upp det här när jag lyssnade på detta också med, med hur det var med det här med den här läraren mm. och och då hittar jag här och det här hände i våras. Alltså. I början av februari blev en lärare uppsagd från Solvigsskolan i Gärna, en fristående skola med Valdorfpedagogik. Orsaken var att hon inte kunde tänka sig att kalla en av eleverna för henne, något som föräldrarna hade begärt. Det var en förälder som drivde på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn istället för ett pronomen. Men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det för att läraren som vill vara anonym. Som skäl för uppsägningen ska skolan ange att hon bröt mot lagen. Mm -hmm. eh, styrelsen ska hänvisa att hon bröt följande exempel på diskriminering som anges av diskriminering som mans En lärare använde ett ord önskat pronomen i relation till en elev. Så att ja det visar ju också igen då hur, hur väl vi går mot 1984 för det här med nyspråk va? det är ingenting som man kan skaka av sig utan vidare va? utan då kan man få sparken om man inte använder det då. Mm. Så <laughs> det alltså ja, det är helt otroligt alltså. Mm. Och det är också det här igen då Man vill ju så gärna vända Allting upp och ner va Så att om du För att jag menar Han och hon va Det har ju liksom Alltså en biologisk egenskap Som man har då va Men det är inte okej längre nu då. Utan om en, en En pojke eller flicka Känner att Hon inte är en pojke eller flicka Då så ska det styra och vara rådande då eller om föräldrarna känner eller tycker det är då då är det deras sanning och då är det sant och... mm. ja. men det blir ju ofta många blir osäkra i det här samhället så att då tror man ju kanske att oh, bara, bara jag kan ändra lite på mig själv här, så så kommer jag bli mer lycklig men mm. ja, den, den här kirurgin till exempel att de ändrar kön den kan väl också gå ner i åldrarna under 18 år var jag förstått som och det är ju en irreversibel eh, handling så när man väl har gjort det så, så finns det inget mer att göra och det är ju många av de här som har gjort den här åtgärden då som mm, faktiskt ångrar sig men det är ju ingenting som lyfts fram till de som planerar att göra det här för de göms ju undan här eh. <laughs> så, att, eh, mm. så att man kan operera nya personer förstöra deras liv så att det, det är ju helt, en hel hemsk eh, industri det här och det normaliseras mm. genom det här. Ja, det smetar i, i regnbågens färger. Att vi ska acceptera och älska alla som de är och som de vill vara själva. Och det låter ju väldigt bra och fint på ytan. Men sen vad det innebär det i praktiken. Det är ju de här hemska sakerna då. Ja, men precis va. Det är ju liksom. Det är ju ett sätt då att äh, säga att vi. Är... Att vi ska bli friare. Att vi ska få välja mer själva va. Men det är ju väldigt begränsat då vad vi får välja kring va. Vi får ju till exempel inte välja vad vi vill ha för eh, kemiska substanser intryckta i våra kroppar då va. Men om vi vill välja och identifiera oss som något annat än som vi föddes så får vi gärna göra det. Och vi får gärna stympa oss själva för att och känna oss. Som någonting vi egentligen inte är ännu med då va. Och eh, eh, vi får eh, vanställa oss på vilka sätt vi vill. Med piercingar och tatueringar. Och jag säger ingenting om att det är, ja, det är helt okej okay för mig om folk tycker det är snyggt och, och, och vill ha det. Jag har ingenting, och, och jag menar människor också. De, de, de får göra vad de vill i sängen. Jag bryr mig inte va. Men det som... Är, tycker jag är väldigt uppenbart det är liksom hur man uppmuntrar detta och framhåller detta på väldigt liksom bizarra och märkliga sätt och mm. det är ju jag menar det är precis som du säger va? Att, att jag menar en, en, en, en, ett, ett könsbyte ett kirurgiskt könsbyte det är ju någonting som du inte kan göra om va så att om du var lite förvirrad tonåring och och testa dig fram lite. eller någonsin. Alltså det, där, det går ju inte bort va. Det, det, det kan du inte göra något åt sen. Så mm. att äh, ja. Och så normaliserar man det här. Och, och ger så här konkurrensfördelar. Inom till exempel idrotten. Nu i vad är det, OS. Som var senast. Så var det ju mycket omtalat. Om den här äh, tyngdlyftaren då som eh, var född man men hade korrigerat sig till att bli en kvinna men sen då hade accepterats till att tävla som en kvinna eh, ja. för samma villkor och samtidigt så är det idrott väldigt mån om att man inte ska dopa sig så att man måste ju gå på så här tester för att eh, ja, nu var den personen dopad och den personen var dopad men det här då <går> det kan man se mellan fingrarna på i, i eh, ja, rättvisans namn och det, det är ju faktiskt mm. så att det finns ju väldigt stora skillnader mellan kvinnor, kvinnlig och manlig fysik. Och det... Är, det är, ja, det, det gör ju det va? Jag menar, män är starkare och de kan inte föda barn va? Där har vi några skillnader då va? Och det betyder inte att det ena eller andra är bättre då va? Det är ju liksom bara... Det, det är så naturen är. Och det kanske blir lite lättare för oss om vi... <laughs> Om vi liksom gilla läget. Och, men, men nej, men då ska man ju... Och, och, och jag tänker på det du säger om, om, om sport också. Jag, jag eh, tittar en del på MMA eller hänger med i det tycker det är intressant. Va? Alltså, mm. Mixed Martial Arts. Och där har det ju varit en sån grej också då att det är ju ett jättebra sätt för en, en eh, halvtaskig eh, manlig eh, mma och identifiera sig som kvinna istället. Så kan hon... Så kan hen då slå sönder tjejer så att de får uh, förstörda käkben och så vidare då. det har varit massa sådana incidenter när uh, de här uh, transsexuella det är helt sjukt alltså det är, det är bara uh, fy fan mm. vilken dum värld vi lever i oh. säger jag igen <laughs> verkligen jag tänkte att vi ska börja knäta ihop säcken snart. Jag vet Daniel, du har gjort en ganska mycket anteckningar. Och sånt. Har du uh, fått uh, utlopp för alla dem? Eller har du nu något mer? du ja, jag, uh, jag, jag har nog fått ut dem för uh, de flesta anteckningar. Jag hade liksom uh, många små grejer hit och dit. Men uh, uh, jag tycker nog att... Uh, jag har sagt det mesta jag ville vill få in, tror jag. Um, jag sitter och kikar lite snabbt. Men uh, ja, det är, jag har nog fått mer uh, sensen av det jag har skrivit ner. Mm. Kanon. Uh, Patrik, du också fått upp det du vill säga. Så... Ja, det tycker jag. Men om vi, om vi ska ta liksom, en slutkläm som jag har funderat på Uh, och det är ju det här att alltså jag tycker vi ska tänka lite på det just det här som jag var inne på förut att de uh, älskar att skrämmas och att måla upp liksom framtida dystopier och det kan man ju se på 1934 och det var ju en uh, systemkille som skrev den va Blair men, men jag menar, det därmed är det inte sagt att han det, det är ju otroligt rätt Alltså den, den är ju skrämmande eh, eh, Liksom väl överensstämmande Vad man har lyckats åstadkomma Kring väldigt mycket saker Det här med nyspråk Och, och dubbeltänk och, och ja Men alltså Jag tror att vad, vad människor behöver göra också Dels behöver man ju liksom verkligen inventera Alla dogmer Man har i huvudet Man behöver liksom Man behöver tömma glaset och det är jäkligt svårt alltså. Men man behöver faktiskt göra det kring väldigt mycket saker. Alltså ifrågasätta sånt som man fick lära sig i första klass va. Och sen så behöver vi vara. Jag tycker att. För det blir ju. Alltså det finns ju ett begrepp som heter självuppfyllande profetia va. Vi manifesterar saker och blir rädda för saker. Eller liksom förhåller oss till. Det och då blir det liksom verkligt va. Det är någonting som. Som på något sätt möjliggör det. Och jag tänker ju så här liksom i den här världen vi lever i idag med. Eh, trots allt va. Ja visst nu, nu har vi hamnat i en väldigt märklig situation här. När, när eh, det ska vara massa injektioner va, Men samtidigt så, så har vi ju en, en väldigt eh, stor möjlighet att, att utbyta tankar och idéer via internet och att liksom lära oss saker. Vi kan komma åt väldigt mycket gamla böcker som visar att mycket av det som man säger idag det finns det ingen som helst täckning för egentligen. Fast man framför det på kunskapskanalen som absoluta sanningar. Och och en annan sak att ni säga också det är, det är liksom att Du pratade om det en gång Daniel Att man går igenom olika faser När man vaknar upp liksom Den här megafonsfasen Förbannatfasen Och sådär megafons, det är, man, ska alltid, man ska gå på vem som helst och prata om de här grejerna mm. <laughs> Om hur konstig världen är Och det, det passar ju inte riktigt alltid va Och, och förbannat att Man är, liksom, man är förbannad på att, att Det är så här och att att man har lyckats vända upp och ner på, på, på världen på det sättet man har gjort. Va? Och en sån stor bidragande faktor till det. Vilket man, Jag har förstått det ju det här med Hollywood va? och alla tankar och dumma idéer som de sår med hjälp av Hollywoodfilmer och preprogrammering och sånt där va? Men en sak som jag till min glädje har upptäckt att jag liksom har, jag, jag tycker jag har kommit över lite den här förbannat fasen. Och jag, jag gillar ju att kolla på film förut va. Och, men nu har jag inte kunnat titta på några filmer på väldigt länge. Jag blir så förbannad på all propaganda nu då. Men samtidigt så kan man ju titta på de här filmerna och, och man kan se förbi allt jävla kött om eh, satelliter eller vad det nu är va. Som bara är trams, så, så finns det ju eh, många filmer som är rätt bra. De innehåller rätt kul tankar. Och eh, en sån här ljusare bild på det här med att, att vara väldigt lurad. eller man lever i en värld där man är helt lurad. vad jag tänker på Truman Show, som jag tittade på i förra veckan. Och det där jag tror de flesta känner till den. Det handlar om en kille som. Han lever i en jättestor tv-studio. Egentligen då va. Han lever på en ö. Och så är det... Så de har gjort en studio som är som, som... Ja, man kan väl tänka sig som en plattjordare skulle säga. då det där med The Dome och såna här grejer. Då, att liksom, men, men eftersom eh, Truman... Han har levt hela sitt liv i den här världen. Och alla omkring honom är ju egentligen skådespelare då va? Men det fattar ju inte han. Eh, men så... Så börjar han ju bli misstänksam då va Men, men precis som en, en, en Människa i den här världen så, så kan han ju få väldigt mycket hintar Om att någonting är galet Fast han, han misstänker inget Ändå va Och det är ju som den här repliken Som kommer därifrån att vi accepterar Den verklighet som presenteras för oss mm. Så att mm. även om det är skumt så, nej men det är verkligt. Va? Men sen så blir det ju liksom i slutet av filmen då så, så vågar han ge sig ut på vattnet då. För han är egentligen väldigt rädd på vatten. De har gjort honom rädd för vatten. De har traumatiserat honom i barndomen. Och, så, och det är ju smart för han lever på en ö då. Alltså han kan ju inte bege sig därifrån då för då måste han bege sig i vatten. Men till slut så övervinner han den rädslan. Och så seglar han då och så hamnar han ju då. Till slutet på den här studion, och så, så, så åker bogsprötet igenom pappen då som är i himlen, va? Och jag tycker den slutar så snyggt för att då, han blir ju väldigt ledsen och väldigt arg där när han förstår att hela hans värld bara är bluffa. Så han, han, han gråter och, och, och vandras över det här. Men sen så skärper han till sig och så kliver han av båten och så går han längs med en trappa och så hittar han en dörr liksom som är. Som är ut i verkligheten då va. Och då så är det ju då den här eh, regissören för den här serien då. Då, då tar han, pratar han med Truman i högtalarsystemet. Och så säger han åt honom att du vågar inte gå ut i den riktiga världen. Du, du, är, du är för rädd. Det, det här kommer du aldrig att våga. Och stanna kvar och oss. Du är en stjärna här och sådär då va. Och då tittar liksom... Truman då som spelas i Game Carry och han tittar lite på den här killen så bara flinar lite så Vi ses! Och så kilar han ut bara va? Och det är liksom det är gött där att man, man kan faktiskt komma över det här det, det, det går att man har blivit så jäkla lurad och när man väl har gjort det, när man väl har gjort den jobbiga biten så mår man faktiskt jäkligt bra man mår mycket bättre än man någonsin har gjort tidigare det skulle jag vilja påstå så det var min, mitt avslutande ord kring det. Och jag tror inte heller att liksom det här med att, att realisera något 1984 det, det funkar inte va? Men det är en fantastiskt bra bok och den boken och hela det här jäkla 1900-talet håller jag på att säga hoppas jag blir en, en viktig läxa för mänskligheten. Mm. Mm. Och uh, ja, det kommer det ju bli om tillräckligt många kan uh, se igenom det här och uh, göra vad som är rätt. Så att, uh, ja, vi kämpar på och jag hoppas att vi får lite draghjälp av lyssnarna också. Det tror jag alla gånger att vi får. Ja, mm, vi ja lite... det vill jag också säga. Nu, nu får jag. Mun... Vad heter det? Mundigare här. Mm. <laughs> uh, det kan man säga för det är en liten kanal här så vi kan säga lite fulla men alltså jag vill bara säga det, tack till alla lyssnare. Tack ni som lyssnar. Och, och som sagt, och just det här, alltså, bara det faktum att ni lyssnar på den här kanalen. Att ni hör det jag säger nu. Det ger er en stor fördel i den här världen, skulle jag vilja påstå. Och som sagt, tack alla som lyssnar. Och det är väldigt roligt med alla kommentarer. Många smarta, insiktsfulla. Som till exempel Fredrika skriver himla bra saker på, på eh, Spreaker-chatten där. och sånt Så att, ja det är väldigt roligt. Tack så ni ha. Mm. Ja, tack så mycket. Så då tackar vi för ikväll. Och så återkommer vi med ett nytt avsnitt om, om några veckor. Så på, ja. återhör Tack så mycket. Tack så The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news, news has become all too common, common on, on social media. media. More alarming, some media outlets publish these stories without checking facts <owser> first, first. Unfortunately, <escbury=# Sammy> You were in this mess. Forever, you will acquiesce. How you love to be deceived. Whatever they tell. You.